ویتار جانب در عبد دو دوینا نو کد خدای له کتاب نظامي عملی کرے لا کلو من فوقیم ان دایب خوراک کړو د بره طرفنا یعنی لا لع... کلو من فوقیم آنو دیب کرو برا ان دایب خوراک کړو د بره طرفنا نو متیرو متیرو د باندې باران شو و من تحت رجلیم ا د لاندې د خپل طرفنا ایمن الارض بن نبات منهم امتن لدینه او دلده مقتصره تنمو تدله ادیرد دوینا ناکارا دیا چه دوی عمل کوي یا ایوها الرسول او پیغمبره بلغ بلغ ارسوا باب تفعیل والا عمر ده. نو بلغ مبالغ فائده کوي اب بلغ تکرار فائده کوي سا فائده تکرار اب بلغ وضوح فائده کوي نو بلغ کاملا واضحا على سبیل تکرار بالغن کاملا علی سبیل تکرار رسوا بیا بیا یو مسئلہ که وچید خلقو زین کی کینی بلغ ما انزل ایلیکا آغا چی نازل شوید تا تجانب در ابستانانو کلمد ما دال لغل العموم ده چې طول دن برسے وَاِذ لَمْ تَفْعَلْ كِتَابَ دَارُكَ وَفَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ نُنَذِرُ رَسُولَهُ رِسَالَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى طَالَعَ يَسْمُكَ مَحْفُوظ كَيْتَالَ مِنَ النَّاسِ خَلَقْنَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ تُرْتُ وَأَوَّلِ كِتَابُ وَلَسْتَ مَلَاشَ نِيتَاسُ عَلَى الدِّينِ الْمُؤْتَدِينَ بِهِ وَيُدِينُ قَابِلِ اعْتِبَار بَانَ حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاةَ إِلَّا عَنْ مگر دا چې اقامت د تورات او دین جیل کې اچنا د شویرتاه جانب درفستا سنا فتومنو بي اپ ما ایمان لري اقامت د تورات او انجیل سره فتومنو بي زکه تورات او انجیل تاسو ته حکم کوي ولا يزيدنا اخام خازيات کوي کسيرا منوډې رو د علاج نازل شویلتاه جانب درفستانه طغیان انده د طغیان او نه فلا تاسه مغم جن کې غال القوم لا تحزن ان الذين كفروا من اليهود ومن النصارى من آمن بالله واليوم الآخر شيئاً لاولى دي والذين ها دعوا كسان شيئو دياني سو بيينو نصارا من آمن بالله واليوم الآخر شيئاً لاولى پالا پروز داخر عملي كليسوالي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد خزننا غست اليوم ميساق بني اسرائيلنا لجل يوم دوی ترسلن ا بيغمبران تطرا رسلا تطرا دوی غانو سرا دا ضد مسلسل کل ما جاؤون رسولون کل چراغره دوی ترسول بیما لا تحوا بیما لا تحبوهو په آغا احکامو چه محبوب نگنا غیلر انفسون زندو دوی فریقا کذبو ما اوز میرا عاملو کذبو فریقا تکزیب دو تکزیب کرو دوی د یو فریق د پیغمبرانو و فریقا یقتلونا و اقتلونا فریقا آخر من الانبیاء اقتلو لے بل فریقا و حسبو ارदय ګمان داو الله تکونا چې نبو وداشه فتنتن جرم چې د پیغمبر کتورو تکذیب بجرم نه غمونو دیړاند شو وسممو کان شو بیارو جوړ الله تعالی دوی بانې سمه غمو بیاړه د شو کان شو کكثيریررو منم ډیر د دو دونا والله بیر بماعملو لقد کفر لځنا کاافان شو کسسان چې غوي ان الله فغ مصرف مسيخ نويم سایمنیماریم دی وقال المسيخو حال داري. چې مسیوی یا بنی اسرائله او بنی اسرائیلو اوي بعدتو کوي دا الله چې متصف زما متصرف تاسو دی خبره داه تااک سره ان او شامدارې معشرک بالله چا چې شرگک پالله تعالله حالم کوې د الله تعالله دبارې جنتتو دور ا زایدہ دوور دینشتره زارمانه پارامندگاران تاکي سره کافران شيوهه کسان چې غوي ان الله الله تعالی ثالثه درې درې خدایانو دی و ما من لائنشتره مشکل کو اگر یو معبود دی و الا يم ينتو کدی من نشو عن التسلیس اما یقولون ما نه ان تسلیس لمصن الذين لا يصيبن نخامخا و برسیه کسان چې کفر کړي د دوینا سبو رسیږي عذاب الیم افلا يتوبون افلا يرجعون دی رجون که اللہ تعالی تاو او لا یستغفرون او بخناتی نگواری واللہ غفور الرحیم ندی مسیح ابن مریم الا رسول مگر رسول لے لا ربون محبود قد خلت تیر شویر مخیر دن رسول امور در صدیقت صدیق دا دیر رشتون دا کانا یا کلانت وغاما ادامو رو زیدوارا وو یا کلانت وغاما چی خوال لبی دوڑای کانایا کلانت تغاما ادا مورو زیودوالا چه خوالا لبی دوڑای نو بر اولی کئی ورتا ای فادر چې چه بیا مادی جسم لره دوڑای چې خوالا نو مادی جسم لره او احتیاج لره او دا غلامد خدوستا او لا یکونو رب الا ذاتا قدیمن رب چې دا با ذات قدیم وی ذاتا قدیمن غیر مادی وی ذات قدیم غیر مادی وی نا گو ادزما پا خی ودای ور سره زکه دا خبره داسېږي اس کان یا کو دا غیر روده خورا دا غیر روده خورا تختکريز ضرورت دي صحیح شو دای خدای رې عيسا او مريم دواړه خدایان او الله تعالی وینې خدایان ندي بس جواب کافي شو صحیح شو اوس دای داسې سټله خبره چرته منل ده داسې داسې خبره نو خدای ورته عقلي ثابت کړستا او صدره کې هم داري کړی کان یا کولانه تعامدي بدللره صحیح لر تو عام تا نو حدوث او حادثه ا دا خدای ني نو زکه وې چې ونه زره ګوراکې فنوبایونو لا مول آیات اثرنګ بیاناو مونږ دتا دیتا ال آیات دا مسائل سومن زربیا وګوره انایو فكون چېس انایو فكون انا يسرفونا چې سترنګ دوی اړول شي قلتوا توایتا بدونا آیا تاسو بندګي کوي بغیر د الله نه دا چې اختیار لري تاسو لپاره د دپېری zarar ان د ورکو له منفعت الله تعالی والسمیع والعلیم قل تو او لا تغلو افراد تفرید مکهوي پدین خپل کې غیر الحق اخذین غیر الحق کے چې غستونی ایناحا کی خبری لا حتابی داری مکوری احوا قومی دا خواهشات و دا قوم قد زلو چی گمرا شدی مخکر دینا گمرا کری دی نور و زلو پخ پل نه دلال برابرنا لعناللزینا مصیخا مسخشیو آگا سان چکو فرکلو د بنی اسرائیلونا غلا لسان داوودا پا بد دعا داوود علی صلاة و سلام بان فسوارو خنازیرا وعيسى ابن مريم اڤا بد دعاء دای صاحب ابن مرجم باندې فسوارو قرا ده ذالک بما غسو دا په ثواب ده چې دوی نه فرمانی کړي وا او دوی چې ظلمکو قانون لا یا تناه او نن مل کرین او دوی چې نیمنه کو یو بل غن مل کرین دا غناروا او نه فقل يفعلونه غنارواو نه یو بل نمنکو نذل تن مسلم علی مشوا چې نهی عن المنکر دا واجب ده شرغن نه عن المنکر دا واجب دا او واجب ده شرغن او ترک ده واجب موجب ده عذاب گردی کله کانو لیتا نا حونا یو بری نمانا کودا نا رواونا لبی سما کانو یفغلون اخا مخا ناکار دیا چو دوی کم فعل کو ترا کسی رم ملو اوینی بتر دیر ددی منافقانو نا یتولونا اللذینا چه دوستی بکیا کسانسا چه کفر کرده ده سما قدمت لو منفصوم ناکار ده چې دا روان دلگر دوی پارزانو نا دوی بے انسخت الله چی غزب شوی دے اللہ تعالیٰ دوی بانے پا عذاب بدوی امیشی اکدئی ایمان راوڑا پا اللہ تعالیٰ بانے اپا نبی بانے آچی نازل شو دتا نو نبی اونی د دے کافران لأولیہ دوستان ولیکن نکسی رمنون لیکن دیر درین منافقان نفاسقون بدماشان دی لتج دن ناشد دن ناسی خام خا مومی بتو اشد الناس الصخد خلقنا قداه وتباد دوشمنه الذين امنوا دم منان دار اليهود يهوديا دوشمنه كدير سختي مومنان صل والذين اشركوا اوا كسان شي شرك كدير دوشمنه ك سختي ولا تجدن اقرب اخام خاطبيني اقرب اقرب دي اشد الناس اقرب للمؤمنين اقرب دي, أقرب دي يعني دو مقابله كي عداوه لك مم. أقرب من شد الناس ولتجدن ناموية النَّا تأقربون أقرب ددي شد الناس ودعوتن پأتبار دمو ودد دمو منانو الذين آغا قالو چه غيوه إنا نصوارا چه منغا نصوارا يو ذالك بياننا دا پسواب ددي چه دي نصواراو كي قسيسينا دانشمندان موجود دي ورهبانا ازاهدان موجود دي وعنهم لا يستجبرون ادي انكار نكيد حق نغينا دن او قریبه هم زمیر دا صرف په ناس راځي ششد د ناس ته نو نا ولتجدن اقربهم امم و اقربوا الناس مؤمنان ته نسوارا ځکه چې دوی کې دانشمندان موجود دي او زاهدین موجود دي نو دا دا اوس پکې نو دانشمندان شته انا پکې زاهدان شته الله تعالی سبب ذکر کړو چې قرب اوجه بيسي وجود د دانشمند او د زاهد نو نه پکې اوس دانشمند شته اونا بږي زايست زموږه مسلمانانو مخالف دي الحمدلله رب العالمين والصلاه محمد وعلى صحابه اجمعين الله مدد کنه من القران ما نسينا من ما جهلنا وسمنا تلاوه وانا الليل وانا نها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتکا بیعدد معلوماتکا و بارک و صلیم و صلی علیه و لتجدن اقربهم مودتا اخامخا مویبتو اقربد خلقنا مودتا پتا لکی للذین آمنو مومنانو سراء اللذین آغ خلق قالو چی دوئے اننا نصارا مونگا نصارایو ذالک بینمنون دا پسورد دی چی جل دوئینا کسی سینا وروغبانن او ظاهدان هم لا يستكبيونه دي ان کار نه کو د حقنا غنادن اوإضا س غ مع انزله إلى الرسولي کله چې دوی وواړي اغ چې نازل شوي نهبيله سلام تطره هونه هم من تستررگ دو تفيزو من الدغ التصلو بالدموه چې او کې بږ منما غف مما, مما تغليديدي ممما غفو د د جی پیژندل د من حق کې حله اودو اوه بزمونګ مونږ ایمان را وړی فکتتو ب نه اتولې کې مونګ مغه د مومنانو څخه شااهد مانا مومن. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ سَدِمُ لَچې ایمان بنسات ولله تعالی باندې او پاغه چرغه له مونږ ته حقنا او مونږ ته ملل چې داخلي به مونږ لربزه مونږ فمريه د قومني کې فصابههم الله جزاههم الله پس بدله کې دوی الله تعالی په سبب دوی نه دوی جناتين تجري من تاتل انهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والله ځنه کفرووهکه ذبو به آیانا کسان چې کوفرې کړې تذ به کړې داتونو زمونګ دا کسان ملګید دو زخدي او ممنانومه حرامهي ته باېماحل الله لکوم پاې زهسی زونه اغ چې حالال کړې دي الله تع لا تاسو د پااره الله ت احل الله لکوم تحلیل د دا قفر دا دی تحریم د حاللو غقيتن دا هم کفر دی چې حرمت ثابت وي عند المحلل او تحريم د حلال و عملن دا عملا دایمنده او وجه دا چې با زي مؤمنانو اغي تقاضا ده زهدا وګڼل چې لا ناكل اللحوم وغب نخل ولا نجامع النساء بي بی بيان سره بنيو زكيغو او ولا نستفرشه بي ستربان بنود كيغو انه الله تعالی پر رد وکړو چه ذو ذات تصور خو اخترازه نه ساراو لا تحرموا محرامه وحلالا غاج حلال کړی دی الله تعالی تاثیر پاره ولا تغتد او اعتدام کوي بتحريم الحلال ولا تغتد اعتدام کوي ان الله لا يحب الموتدین الله تعالی محبت نصادي اعتداک او انكسرا وکولو مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ غَنَا الله اوخورې رَزَقَكُمُ اللَّهُ ځخ کوم الله او چې روز کړې تاستا الله تاال خللا لن تو یبانند حالال پاې ز تقللهځې یېګ د الله تعله غنا چې تاسو غبانې ایمان راړون کې لا یوااخې زوکم الله او اننی چې تاسوله الله تعالله باللهغويې ما تسبق اليه الالسنه شافی په نزبانه بلا قصد چ کلم کم کلام ده یمین په خولراشی لا والله بلا والله دا در شافی په نزبانه ده او امام سے کوئی سلاثن جدہن نجدن وحد لهن نجد قسم اغنیت محتاج ندی لهذا نفس جاری علی اللسان دا یمین دی لا قسم دی او لغوه دا قسم په امر ماضی باندې سر ددي دی کې دینا نه قذا لکه واللا کې یاخزکم علیې نهشي تاسوله کفاارتن ځکه دا په منې غ موثبان او مرتب ده مد ووج نهدي موخذ نه کفاارې والله موخذ مراده ولاې یاخزکم بهې ما غقد ماه په یمینې مناقبان دی اوقده مرات نه مانې منده فائذا حلفتم وحنثتم فكن نفس يمين موجب لذ تقسموا وكو خنسوي فتكفاره كفاره دغه یمین اطعام عشرت مساکین روتای ور کولنی لسو مسکینان ولا د وسط اغنا چتا سوء اطعام کوي د اهل قبل ایا جامد لسو مسکینان و دایا ازاده ال درقبی دي ا چا چنه مند لازم نه پیروج درو رزو متتابعاته را قرات ابن مسعود سے دی سلاسته ایام متتابعات مصحف ابن مسعود کې دا متتابعات لفظ په قرآن لفظ دی ذالک کفاره تو ایمانکوم دا کفاره د قسمونو ستاسو ده اځا خلفتم وحنستم چې کلا تاسو قسم کوي اخانه سی وحفظو ایمانکوم امحفوظ ساتي قسم نخل ان وحفظو یو یومنای ده چې لا تحلفو قسمونکا ویمه ا د و م م ا ن ا د تحنیس م ک و د القسم چ قسم م ک ر ب ی ا ذ ا ن م ح ا ن س و ک ذ ا ل ک ی ب ی ن ل ل ہ ل ک م د ا ر ن گ ب ی ا ن ی ل ل ت ا ل ا ت ا ا ی ا ت خ ق ل ل غ ل ک م ت ش ک ر و ی ا د ا ا د ا ت انما الخمر و شراب و الميسر و اجواري والانصاب او الانصاب عبادات اصنام او الازلام افعال راستل خشبه الا رجس الا انما موانا نو ما ما الا نمام و التوثل الا وبسن ما الخمر و الميسر الا رجس اندي خمر و ميسر الا رجس امگردا محسوسه دا ریجس دا غندګې ته وایي چې په هیڅ معلوميږي ښه محسوسه غندګې ده لکه چې بل لفظ ده الا نجس نو هغه معقوله او مشروعه غندګې ده هغه معقوله غندګې ده ادا محسوسه غندګې ده غلې نو د غلو غندواله دا د عقل او د شرع دلیل نه غوړي ښه شو بستر معلومه شي دا غندې من مال شیطان نه ا دد عمل شیطان فجتنبو اجتناب تنو کله اللهم تفلحون د دې لپاره تاسو کامیاب شئ نو رجسون رجس حرام دی عمل د شیطان حرام دی حکم د اجتناب د لپاره د وجوب دی فلاح مطلوبه ده نو پسلو روح حرمتونه باندې دا شوی حرام کرد انما یرید الشیطان دا حلت د حرمت د خمر میسر دی انما خبر دا د اراده ل شيطان چې واچي مستازکه دوشمنی او باهمي تباغض فل خمره اب باب د خمرو کې د جوارای کې من کتاب د ذکر د الله تعالی دمان سنا فعلن تم ملتهون ايات سمن کې دن کې انتو من شي اته غتو کې د الله اته غتو د رسول وحذر او وحذر او وجتنبو ایچ دینابو کئی عن مخالفت ہیما دا مخالفت دی دوارونا فا انتو اللیتون کتاسو اعراجو کنو پوشی چه خبره دارا پرسول دا منبان رسول ظایر دی لیسا للذین آمنو نشتا دیا کسانو بانی چی ایمان راولی دی عمل کردنی کو جناحن گنا پی نشتا فی ما توقیمو پا آنشه که توقیمو دی خولد دی من الخمر والمیسر من قبلو دا شراب و جواراینا قبل از خرمت ازامت تا قو چه کل زان بچ کری عن شرک دا شرکنا او آمنو ایمان راولی عمل کری د صالحات و سمت تا قو ابیا بچ کری عن المحرمات د محرماتونا و آمنو ایمان راولی سمت تا قو ابیا زان بچ عن المباحات واحسن اصعاني كلي والله يحب الموسن فتو لك المحسن ذا اعلى درجه مؤمن تويقه بتقوى مدارج ذكرك ازامه التقوى عن الشرك ذا تقوى دا غوامده ثم التقوى عن المحرمات التقواه خواصده ثم التقوى عن المباحات ذا تقواه اخص الخواص تن اما اول سياره كي ويلون بيزايد دا غمداري یا ایه الذین آمنو مومنان لا یبلونکم الله ازمیخ بکیت سبانه الله تعالی بشئ من السویدی ازمیخ کیت سبانه الله تعالی بشئ من السویدی پ یو لک شی من السویدی دخ karnat اناله ایدیکم تصل الیه چیرسیگد تلا سنستاسو ور ما حکم انیزیس تاسو انیزیس تاسو ان د واقعه د حدیبیه دا اچ د حدیبیه کې محصور شو حالت حرام کی ان جوړې ده لخکار مرغۍ ورسره خوا خوا ته ګرځې دي خدای حرام به وجه په کار حرامون الله تعالی وی دا غریب ابتلا ده لیا علم الله لیا علم الله انه ذا علت تحریم الہی چې الله تعالی د سره امتحان علی جسوک الہی تحریم علت د حرمت ګرځې الہی تحریم ال علت د حرمت ګرځې نذل طرام سلام علو مشوا جس سبب د حرمت په شرکی اگر امر دشاریوی انوی یو داخلی علت په محرم کې البته هغه مسئله معلومه کومغو وخینځری زکارام کړي د کی د یوستوب ده د د یوستوب زره داخلي علت ده کدا د یوستوب په کې نه و خدای حرام کړي نو بیا و حرام وو زکه چې هو یا علت تحرمت سبب د حرمت اساس شیوی امر دشاریوی امر نو फायदा پیدا مورا تر شو چې کاتا علت د وګ مشرح ني نو نته د امتصان مبره نه او نته په دیبان مکلفه چې لمبه به علت د حکم شرعي معلومه او له بیا عمل کې نو فادر د خبره وکړه چې اصل شی په باب د شریعه کې نقل له او عقل انسانی دا تابع نه نقل له فمنه تذ عباره ذالکا چاچ زیاته او فسد دې در په راذاب در نه او مومنانو لا تقتلوا سويدا ما قتلوا ايتاسو خكار په دي حالت کې تاسو محرمونا حرم محرمونا ومن قتلوا چا چې قتل کدي سويد لرمل کوم د تاسو نا متعمدا قصدا فجزا الن لازم دربان جزاء مثل ما قتل منن النقمي امثل دا چې د قتل کړي مينن نقمي ادر صارونا صار سارو. انقص اس... كزرافه قتل كړي زرافه په جنې کنا و دور اوږسټي نو کزر رافیقه تل کړی انه په د باندې جنایت ته دوخ کزر رافیقه نو جنایت دوخ اکه ساره غوای خطر کړی جنایت ته د بکری اکه اوسه خطر کړی جنایت ته د غنم انذل سه براځه نو دغه سه په خطر راځه نو فجزاؤن مثل ما قتل من النغم اداه مثل یو بچرته نه معلومي يحكم به زواغ عدل ملکم فیصله د میصل بکای دوه عادلان په هان احاديا دهجې چ د مساکين الا تجدو هديا الا او لم تبلغ الجنايه هديا جنايت وله کو هديه تن رسید او غلو ذلكکه یا مسل ددي سیامن دررو جوړ زو کو بالامرې چې اوس ک دی اغا بد د کاره خپ لا فله نتیجه د کاره خپل غفقې دا الله تاالله د مع مزانانه ومنغا ده اچا چې غود کو محرم ته فینته کېمون الله او منو فه غض به نو غذابولکې الله تعالده تهمن غ ده نو فيغذب ولا عزيز ينتقام حل لكم حلال غزول شويه طافر بارا سويد البحر سويد البحر استياد البحر وتوغام اتوغام ده بحر متاع لكم دانه فرستا سول بارا وللسيارات مسافرين ده بارا نو سويد البحر مزد امام مالك رحمه كل ما وجد في البحر فهو زکه او لفل د سوید البحر نام مطلق نه نا دی سمندر کې کبه بحری پیوی نو هلال دی کبه لري خنزیر وی نه هلال دی نور څه له په طریقه او لا هلال دی او دویم قول لې ما مالک ده چې کل ما فالبحر حلال سو الکلب والخنزير سمندري سپې نه دی هلال سمندري خنزیر نه دی هلال نور څه سمندر کې څه شي دی سمندري مار حلال دی او سمندري انسان حلال دی امام شافر احمد اللہ را فرمائی چه المرادو بی السمکو وزفدہ یو مئی علال دیو بل چند خلال لے امام صاحب رحمه اللہ فرمائی ہوا سمکو فقط بجمع او انواعی سمک دے صرف ہر نوع د سمک چیوی دا کٹا دے و دا سپنکے دے و دا چائنا دے و دا رہو دے و دا تورکے دے دا سبلا چیو نمونے دی خوا بلا ادا پکی مارمائی دے و ایو پکی دے جینگا مچنی اصے ل موندن سبسه دیوان فتوای کړو زه نغرم چارالکی کوم مرک کسړی شکل نه فړیلی ها نه انداز چارته حساب غلط کړی نه غوی چې تطوز جنبی علی صلاتو والسلام نه دا ډول وای نبی علی السلام نه تطوزو دووبو د بهر نو نبی علی صلاتو والسلام هو الطهور ماؤه والحل میتته الک اهم سوال لک له الفقیر راشتری اذول فقادیخه زده په دا تفصیل کې د امین تفصیل دا غوی لپاره چو او افاقی فیل بشی ہاں اووات تغورو ما اووو والحلو میتتتو اووو او بای پاکی او پاکیون کی جز سمندر او حلال دا مردار را دے نو مطلقی میتا دائم انسوک را باہر تا نو امام مالک وی شامل دا او امام شافی وی زفتخ و سمک تا شامل ده. نو مونگا جواب ورکو امام شافی تا چی دا والحلو میتتو ہو چتاي اختصاص کړې په سمک او د سفنا غ باندې ما هيو نو چې کوم مخصص د ځان د پاره وای په دې ډول نو هغه مخصص زمونږ د پاره وای په سر په سمک کې صحیح شو دا سره کوم خبره خلاص کړل د څراغو په زمونږ هیله خبره شي شافعي زبرحمه الله راز زمونږ هیله غړي خبره ايمان مالک ته په قول استثنائی کې وو الا القلب والخنزير چې دا ډول تخصیص ته بس کړل دي نو به خور چې قول غیر استنادي ممالک دی نهمونږ ورته او چې نه بیا آ صللاته او السلام تپوس نه د حکم د ما او بهر شوی چې توجد د فییل میتات فحلیان جوسو اصل سوال داو حاصل د دا سوال داو اوس نبی د سلامه چې د سمندر دتهپوس کېدو نو څنګه دګورې سابوت دا تپوس کوې دا خوږدي که ترخي دي که سابوت دا تپوس کوې دا توې دي که سپین دی د باکې پغمبله تپوس دروچ ده نرسس دا پوست کئی دا خکم شرحی دا اوبور تا پوست کئی دا خکم شرحی چه توجه دو فیح المیتاتو ینجس و عملہ بلا دیر سمندر کئی دا دنیا ٹول گندونا چرتا دی سمندر دا نصابو تا پوستو کجی دیا پلی تیگی دی سر کن پلی تیگی السلام ہوئی چه اتخورو ما او بی پاک اونکی دی او کتوائی چه بلا دیر زناور پاکی اوس نو ول حل ميتته ميت طاهر ده لنه لا دم فيه ګورته تر داسې قانوني طریقې سره خبره وکړه چې دا جمله مردا دا طاهر دي لنه لا دم فيه او مو دم لا دم فيه دا مونږه استمو ون دي کوم شي کې او غمر شي نا او بنه پړې او دا استوګ نه په سمندر او په اوو کې دلیل د عدم حیوان دم به حيوان دموي او بو کې نشي پات حیوان غیر دا مویلتپا تکی گی تکا مونگورتو چی حل او پگانو مانو مستعملی د حلال اکلا پا مانو مستعملی اور تاہر پا نا مانو مستعملی اه؟ اه؟ اه؟ اه؟ حلت نو سوید البحر اغیلی کم جو آگونا ورکرو خوز دے دا یو البحر دے بلتو عاموهو دے نو اس خلال خودا حنفیو پنی سر پی سمک دے نو سوید البحر ازا استدتو چ تاسو ښکار کولای ورادته او وتوغه ما القطه البحر بدون استیادکم چې کومه یې سمندر په خپل راغوروله ده تاسو ښکار نه کړی خپل تقید دې په کې ځاله مکن طوافیا چې بس طوافينینو نو له توفی شنه اخبصی ها توفی شنه اخبصی نو یې چې شې شنه او یې تی بي شنه نو شې شنه اخته دره چې هغه بو بو کې ورواچه غرق بو دا غاوری درسه سمکه سو په که افیشوینې کده مړینوم دا سره راوانی او چې کله زه تو افیشین دی غاوری خټه رابرشی دا یې شرحه شنه اخته اته بي شنه اخته دا له وګونوي د مړې ټوله خو سپینه ده وګونه دن نن نه سردي چې داو سپین شي نه دا په افیشوې ده ښه وحرم عليكم حرام ګرځول شوی دی تاسو باندې اخكار دی چې سو پورته محرم یي وړيږي د الله تعالی غنا د بجما کوشش ګرځول دی د الله تعالی کعبه البیت الحرامه بیت موعز قياماً للناس قياماً للناس سبب د قيام د عالم دی قياماً سبب د قيام د عالم دی نو دا وجود د بیت الله د عالم د پاره پشان د روح دی حتى اذا لم يخش احد عاما لنفي العالم امام نسفيوي كيو قال دا سريعه چدو يو قسم حاجونو کو نبي عمر كهمت راضي خ والشار الحرام معاش داراما والهدياء والقلائد هدياء وقلادات ذلك تعلم داخلت دي دا طول احكام الpara دا دې لپاره ده چې په تعالی پوې پاج آسمانونو کې دی ا چې زما کې دی الله تعالی پر سیا علم دی اوشه چه اللہ تعالیٰ غذاب ورکون کې اللہ بخون که میرا بانده نشت درسوه پاک باره اللہ البلاغ مگر رسول دیو اللہ یعلمو اللہ تعالیٰ پوی پاگا تو بدونا تو زیرونا چه ظاہر کوئی تاسوا تکتو مونا چه تاسو تورتو وایا ندی برابر الخبیسو من الرسوم گندر اسمونا وطویبو من الرسوم اخر رسمنا ولو اعجبك كسره الخبيث اگر کہ تعجب کی تعالی کثرت مزاولت خبث رسم نو چ ټول خلک کوي نو ټول خلک دی کوي نو خلق حجت نکنا نو د اصل تعالی رد کوي د خبره چیرې سم فی نفسی مضمون عند شر نه دي زکه خوشاسه ویچ رسوم سایرب الناس دا په منزله د قلب دی من جسد الانسان پا منزلت زودی من جسد انسان نو تویب و ها تویبون و خبیس و ها خبیس تویب نو شریعت ده خبیس ازالاو کلا اتویب پریخو دو نو چه کم رسم شریعت پریخو دو نا اغا تویب دی اچه کم نا خبیست دی زکا ده توی بوبتو ده خباسد اغا شرع ده یو شخصیت عظیم او نکس رد ده انسانانو له نه لو شخصیت ته داکار کار, کار مونږو هغه معیار نه دي لو شخصیتوم ناروا کولیش کې نه کوي ها ناروا کولیش او ډیر انسانانه کوي نو ډیر انسانانو معیار نه دي فتقو لاء یاو له تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا او ممننانو سوالمه کوي د ډیررو شو تب دمکە ظائې شي تاستا تسوم تزنونكمم غمجنب ک تاسو ان تصلواانه اکه تاسوال کوي ددي مطال که چې ناازلولهشيقرآ ا تبد لكمم ظاهرو ل بشي تاسوته او فله نذرتا نه قایله معلومه شو چې اصل پاشیاو کې به حته ما لم يرد به الشرو در جمهور مسلک په والله غفور حليم قصا لها اصوال کړو د دې متعلق یو قوم مخ د تا سنا بیا ګر زیدره په دی باندې کافران نه ګر رسول الله تعالی من بحيره اصبحرا والعاصيبه النسيبه ولا, ولا وسيله الوصيله ولا حامل او نحم واللا الذينه کفرله کنا کسان چې کوفرې کو جوړی پهله تا لا بال دررو اکثر د دو دوقل کونو بصره كان يتتكونونه عليه السناام من النوقناقبوه و خقونه اوونهها و سرخ از د ب منزره به او ګزله پناه د او صاحبه داب پرې خذ توواغي پاره اضا وله چه کلا بے لس باری لنگون اوکرد قوو سیلا چه انسا پسی بے انسا متصل وصل نو بے انسا پسی بے انسا نو دا بے منظور اکرد او حام دا با مذکر او خانو کے ہو چه کلا بے زراب مغدد تے مادود تے رکلد لس یا دولس یا پینزر شمیرو یا شل چه دم رو خی بے مال کرد انو دے بے پریو خود ویدن خپل نمبر 13 دی به پر خوده دا منظور دی وس دا نظر دے تواګی ته وایزا کیلالون تعندا دا ماج علی الله دا آیات ifade ردی کیچ تحریم د عبادت او غلط دی وکمایده کی بس درس اور مسلې ذکر کی پروت دی اچھا پیر را جپی له ګرځي تحریم د الله صحیح تحریم د عبادت او غلط نظر د الله صحیح نظر د عبادت او غلط وَإِزَاقِي لَلَأُمْ كَلَچِوِي رِشِدُوِي تَرَاشِي آتِي چِنَازِرِ كَرِدِي اللَّهِ تَعَلَىٰ وَرَسُولُ تَرَاشِي نُدَيُوِي حَصْبُ نَامَا وَجَدْنَا لِهِ كَافِيَ مُنْدَا پَارَاجِ مُنْدِلِي مُنْدِلِي مُنْبَا غِبَانِ آبَانَا پلارانزمونگا اول اوکان آباؤم اَيَتَّبِعُونَ آبَا ایا دوی به اتباع کید پلاران اوگر دو چوپ لاراند دوی نه علم لره پس شیبانه ولا یعتدون ان پ هدایت لا یعلمون شیئا نقلا یا من النقل ولا یعتدون عقلا یا ای الذین آمنو مؤمنو علیکم انفسکم علیکم انفسکم لازم ده تعصبان نفسن خبر یعنی استقیموا علی یاد کای نهایت یان دا آسانې طلب ملایانو ځان د پاره دلیل کوي چې د مشکلاتو مقابله نشي کولی نو آیت کې راغلي چې لا يذركم من ظلم لا ذاته دې ته د خپل نفس اصلاح وکي لا يذركم من ظلم اذا ذاته دې ته چې ته په ہدایت نه كون خلک ګمراهي په تا اسره نیشته كون خلک ګمراهي او ته په ہدایت نه پتا لا غیر ګمراهي اساسا مېشته انا د نوصرانيت اقيده دا د نوصرانيت اقيده او حضرت عبو بکر رضی اللہ و تعالیٰ غن اغبر سرم امبرو لارو وی او خلکو مغرور مکی تاثر رقو اللہ اللہ تعالیٰ چی علیکم انفسکم لائے ذرکم منظر لائے ذات دیتو تابو دوکہ کیو آنے چاہیے چی زبر ازان اسلاکو مخلوق کو پخرو سوریگی نو سوریگی سوری دیکن ذکر اینی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نبی علیہ السلام ناوری دلیو فرمائے لے مر آمن فَلَمْ يَأْخُذْ بِيَدِهِ أَوْشَكَ أَنْ يَأْخُذَهُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ چاې د تاکي یو سړی وکړ ته ظالم دي ظالم دي ته د شر خلاف کار کوي او لَا سَوَلُونَ نِسَل أَوْشَكَ أَنْ يَأْخُذَهُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ قریب ده چې دا, دا ساکي ته خلای په عذاب ونيسي خدای یې نيسي په عذاب چې ساکتين د بنی اسرائیل مې اونې سل قانون لایا ته نهونه غن ساکتين خدای مسی دا عذاب الته وکانو لا يتناعوا عن منكر فعلوه او حدیث ابو خاری شریف نبی علی السلام او حلاو الى جبريل انقلب بلدتك كذا وكذا دا جبريل تا ورشه دا فلانه فلانه خاروا دا یونان سه خارونه ورته خودل نو جبريل امين را ده نو علاته کو چې ان فيهم عبدك فلانا لم ينس كطرفته ده دګ استایه فلانه بندر چه پاندازر پا استرگو درا پی هم کلستاقش نه ندیکلے نو کخار علوم دی پا کیا اوڑی نا اللہ تعالی و اقلبها غلیه و غلیهم وائلو اپ دو د دوی دو دو دا دویی دو تو رس اکڑا پتیس برگی روم غلیه و غلیه فا لم یتم غرفی ساغتا نا خلقو جزما احکام پامالول د پاسه پی پا ادری دل دا دن دا پاسا توپو او دی بزرک پا تندیکی کل گنج اومنورا غلی ده ده مخدو نو خرشوی پا دینا رواو کتو فا این نوجه علم یا تمخ غرفی یا ساعتا او حضور علیہ السلامی مثال وی چه بسمندری جی آسی مشتمل وی پا دوی سو بانده نرده لانده ی سیوالاستو گن ده دی چه بوتا حاجت پیخی گنو برغ رازی ده برچت والاو پیلار بانگا دن په بسترو ماو لگ راوڑی چلی تولی خوبا بېستره له توې کړ حاجت خو د هغه غوي حاجته نو هغه ولګې دل سلام به نه وراخلو تختیز ستل شروع کوي نبی عليه السلام فرمایي اوس تختیز تو ولا جرمه لاندې کی هو کده بلنه ولا لاس نهونی څه نو, نو یو ولاندې نه کړ کیږي دا برني عمر سره کړ کیږي نبی عليه السلام فرمایي چې د خدای د قانون مخالفت دا د رواني بیړانه تختیز تل دی کا نو کټول سور ولا سنونی دو جن الله فرمایل واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا هغه عذاب نو یریږي چې سر په ظالمان بلې پټ کې ناخلی تام نه بیا چې تا ورته چپ ا مونږه چېږي سورې بس بسر په دې لپاره چې خدای ته غارې فارغه وو چې مونږه ورلګيایو ته مونږه وینه کنه ځانوب سړکه نه ورته وو نه ورته فارغه وو چې د حکمران ظلم ته ظلم وو د خان ظلم ته ظلم او ادا نواز ظلم تا ظلم او اج صد ظلم کینا غیر ظلم تا ظلم او لګیاوی دي ولا خافونا لو متلائم نو سری و یا اي مستدلين واذا ايسمانا د متواصل ایتمانه ور دي وعليكم انفسكم لازم دتا سبحان النفسون خپل یعنی استقیموا علی نیخ باتشی پا دینبانے لائے ضرور کم تکلیف نتیج درکو ہے تاستا منزو اللہ آغا سوچکم راشو دے ذات دے تم ازاستقم تمال الدین کہ تاستا پا دینبانے مستقیم یئی مجھے کافر نولی یری گئی الاللہ مرجعو کم اللہ تعالیٰ تا واپس استان صدا جمیع اندٹو فیونبیو کم بما کنتم تامنون یا ایو اللذین آمنون اللہ مت اختزانی چه لفظنه او معنا نه د آیات په قران کې ګران دی یا اي ولذین امنو د آیات لفظنه او معنا ګرانه بغیر د واقعین ته جوړیږي انا واقعي اوا واقع چې درې کسان په لار روانو یو نامو بدل بدله بني ورقا ا نامو تمیمه داری او دبل نامو غدی دا تمیمه او غدی نصران یانو بدل په لار مړش دا غس سامانو اغیر د تور که چه دا باز ما ورساو تا ورسوی او دا سامان فیرست پا اغیر که پروتو چې یو داشه ده بلداشه ده بلداشه ده نو پا اغیر که دا سپین و یو جام و جام او د سرو کشیده کاری پیشه وا دی چه سامان واپس که وارسانو تا اغا جام پکنو وارسانو تا قاضا اکرا دیت انکارو که جام ننیو خبر او قسمونه نا اکر یو کار کال بعد هغه جام یو سری سر اوت د بودیل وارثانو په دا اوکرا هغه سړی چې دا خو ما قیمته نه غستره تمیمه ده حدینه نو وارثانو د بودیل اریق قسم وکړه د انکار د صداقت د تمیمه ده حدینه اریق قسم وکړه په انکار د صداقت د تمیمه ده حدینه چې دای داول دی خپل صدق موږ رذینه انکار کو نو اسبولگی یا ایوہ الذین آمنو شہادتو بینکم او ممنانو شہادتو بینکم شہادتو بینکم شہادت دم یستاسو جکل حاضر شی یود تازو تمرگ حین الوسیعت و تو سونا اتاسو وسیعت کوئی اثنان شہادتو اثنین شہادتو بینکم شہادتو اثنین اغا شہادتو اغیر خبر شو مبتداشوا اغا اثنانی داري خبر شنو مؤولي كا چه شعادت توم يستاسو دو كسان دي یعنى شعادت توم يستنيني دو كسانو دي زواق عدل ملكم عادلانو يتاسو مؤمنانونا و آخراني مل غيركم دا بيان دوا كي بخوا او آخراني يادونو كسان مل غيركم دا غير مؤمنانونا انانتم زرقتم في لرزيكتا سفر کو پزماكي و رسيد تاستا مصيبت دمرك تحبسون او ما تحضیرونهما چه دادوارا بحاضر و ایمیم بعد دی سولاتی اپس دمانزنا اندا قید دی سولات دام قید واقعی دی زکر دید اوستیشیو پس دی سولاتی آسرنا فیقسیمان بللائی اقسمون با قیدوارا تعالی بان لے این ارطب کستاسو شکوی لا نشتری بی سمنن یکولان لا نشتری او ایبا دادوارا چه ناخلمون پا دی قسم بان سمنن هوز دنیوی ولو کان ذا قربا اگر کې دا قرابت دار ولا نتم شهادت الله ان پټو مونشادد الله تعالی ان اذا فانكم اگر مونګه پټ کنه مون پدی واکه خام خا بیو ته ګناګارونه فان غسر خلن وما فان کې تلا حاصله شپدي خبر انو مستحق اسمن چې دا دواړه استحق اسمن حلفا کذبن قسم کړې په دروغ باندې فآخران نو نور دو کسان یقام نه مقام اوما او درېګو په زائد د دې دوارو باندې من اللذین من ورثه المیت دووارسان د میت هغه استحق علیم چې قسم د استحق حلفا کذبن چه دارو قسم کوي غليم في مقابلتهم ومقابله د یک الاولیان درلم بودوالو ويقسمان بالله ان داور صد ميتوا ديب قسم کوي په الله تعالی باندې لشهادتنا لشهادتنا حق خامخا ليميننا اقسم زمونغا حق اصدق خريستوني له مين شهادتيه ما اد حلف د ديولان دي نو دوالو نا و وموت دینا منگ زیادتینا دکر اینا ازا اللہ من الظالمین اتا کسرمون پدی وکی خام خابی ود ظالمانون اکمون دروغوی انا حق من شعادتهما دا احق در شعادت دیدوالون ندا خو مدعیان دا مال لی امدعیبان احزار دا شہود دی نحلف ونزا حنفیو ندا یمین یمین نکول لی اتا خور دی یمین نکول چا دا چیدائی آده ها تصور دی یمین نو کول چا د جهلای یادې مونږه خو قسم کوي یا صرف یمین دی یا یمین دی مونږه کوي یمین نو کول بس د تاسو د زموږه پاتې سهار به وای ان یازل من الزکات القرنه بزکم کسب تاسو کوم کوی سکه تاسو کوم کوی دا اکبر باچا زمانہ کې او دوه ناراست انه دوړ دنه پراتو بار باران ورېد د پاسې دوه یو قابونه کېد ناغ یو دی بلته وې ته ور شو بار وګوره چې باران دې کولاله ناغ ورته نه باران نشته نو ته خو ساره د نن پروتې ان تاسو په دغه باران نشته ناغ ورته بهر مې یو پښور رالن ما غیبان الله سو هغه وڅاونا د دلیل د خبرې نو ورته شاید چې آل دیوال په سوري سوري راغلی ناغ ورته هغه دمر حکمت او فلسفې نه لویل ان بیا ورته ورې داسه وک چې دا رانا ملک چې ودو شو رونا کې خوب نه راځي ان هغه ناراس وطبيوي وی که کول خواهرین دا بلستن په سترگو واچه و تیاره بشی انا بیاورت آغوی و دوست پاسا د دا ور بان که انا دوورتای دو کارماؤکنو دا یو خطو که نا سخوه تون که و که دو کارماؤکنو پا ملاستا ملاستا و یمین نکول پا تاسو وای که نا دا یمین نکول زالکات نان تا تو بشادتی انو یمین نکول دا آغا یمین ده چه واپس شی پس دا یمین دا من منکر کېر مدعا ولې اعد یمین نقل انکار کی جن کوم یمین او قاضي هغه د دې کاده وجه وافس دي مدعي ته چې ته وکړه توله حسن دکر چې قسم مو توجې کی پس د انکار د مدعین مدعي ته د 1430م د عین دا راځي تاسو قاضیان شي نو سبا کوي خدای کی زمین پر نو د خدایي نظام له خوا فرشتین بل دي خدای سو قاضیان کوي دا سپنه پوريږي شرینه شراه د دواره موجود په شراه باندې څنګه غوای کی ته خط نه کوی تراش د خدای پسما کله خدای می ضمانه افس کی په یمینو کولم نه پویې بیا ویل دا وی را کړې چې د دې قسم اولاو ګرځې د قسم دړم بنو دواره نه لتاید حلفه ما بتایید من قبل تمیم وعدی نو زدل خو انکار نه کړې ویړو باندې نو لتاید من قبل تمیم وعدی د وارثانو قسمو کو قسم وکاو او مدعانو نو تمیم او عدی خپل ثابت قسم نه رجوع وکړه فکه دا رده قسم صحیح به په درو وکړو دی وجنه ورته حق ویل شي ذالکات دا قرب د دیتا چراتل کیدوی بشادت پشاد باندې اعلی وجیا په خپل طریقہ ای بخوف الله او یا خافو یا او یی جن تر د ایمان چر ات ایمان پس د ایمان د وَاتَّقُوا اللَّهُ أَسْمَعُوا اللَّهُ لَا دِلْقَوْمَ الْفَاسِخِينِ يَوْمَ يَجْمَعُوا اللَّهُ الرَّسُلَى يَوْمَ يَجْمَعُوا اللَّهُ الرَّسُلَى فَيَقُولُ مَازَاو جِبْتُمْ اُز ده دی ربط ده ما قبل سرسنگ ده نولوان ده مسلح ده قسم تیرا شو قسم کیگی یو آده پا ذات دا اللہ مسلح وصولو کی تیرا و او کیگی پا دو وقیدو یو عق او دې ما اقيده ده چې دا ذات دا دا دا د قسم بهي قادر ده زماتو مواخذا ان خالفته لو کذبته کما ضروري ادا دواله صفته سر په الله کې موجود دي به وجه قسم په غیر الله نارواش معنا یې داله دا چې عالم او قادر یوازې ذات دالالده عالم او قادر یوازې ذات دالالده نه ځات د غیر حتی چې پیغمبر او محالم قادر په دې معنا نه حتی پیغمبران بورو عالم قادر په دې معنی نه دي مربتی جور او یاوما اجمع الله الرسل پاغ اورستي جمع کوي با الله تعالی پیغمبرانو وي بدوي تمازا جبتم سج جواب درکئ شی او سجابات ستا سحینا ما دغوتم چې کله تاسو داوت و کال الله تعالی تاسو ویلا علم لنا انشت د کلی علم مونږ د پاره مشته کله علم مونږ د پاره جزو جزوی ده اما زه وجبتم کې خو ته سوال کې د کله علم ما زه وجبتم کې تسوال کې د کله علم نمونږ له کله علم مشته ذکا چې ان کان الغیوب تاکیک سره خاصه او الیم غیبات باندې اس قال الله پاک چې وی تعالی او عیسی د مام یاد که نمت زما پتاببانې په واللی دی ستا اس ایتکه اسقللیلیدي زکا قوتو کا چې ما قوي کلې تعله را برو خلکو دوسې امین جببریا مییلبانې تو کلمون الناس كنتته تقلمو او ویته چې خبرې د کولی خلکو سره ف مادي فيغر په ماشومواې کېوه کااً و بعض د نزول بعد النزول ز غلم تقل کتاب بعضکه چې ما تعلیم در کړلو تا ته د ختو وفق مته ا د مامه فهمې و توه تاولنج لا عځکه تخلوقو سورو چې تا بجوړو من نه توې د خټ خټنهې تو م تو فشان د شکل دماغو به ازې پیزن زما فتنف خپیا پهکېبې او په دی کې فتكونوفتصرو. گردی دا باغا مارغا پیزن زما ا تا ال اکما اللذی ورد آما والابرسا دا برس مریز پیزن زما او زکا تخرج علمو تا تخی جو اندی کول با دی مری پیزن زما و اس کففتو بنی اسرائیل او زکا کففتو مناتو منکرو ما بنی اسرائیل لتانا اس جیتاں بالبینات دا از ذرفی دے راندین از از تعلیلی دے از فعاوکی جتارات لالکرودویتا بالبیناتی پا موجزاتو فقالا اللزین کفرویا کسانچو کفر کرودو دوینا این حازا ما حازا نردا اللہ صحر مبین مگر جادو زائر دے ویزا اوحیطو الالحوارین دا بیاد تعلیل دے او ذکر جما وحکر وحوارین تا القا مراد دا القا ان اامنو به چې ایمان راړې ما باندې پر رسول زم ما باندې دوی مونږ ایمان ناوړې او غواشه چې مونږ مسلمانانو یې قال الحواریون بیازر فید په هغه وخت کې حواریون او عیسا زوی د مریم حلی استتی ربک هل یفعل ربک زګه حواریین مؤمنانو خلای القدرت انکار نکو هل یستتی ربک هل یفعل ربک استا کار هم خدای د عملونو دا کار کوي حالی افغل ربکا آیا کئی رفتا ایون سلالینا چی نازر که مونگ بانی مایدتا مایده من السمائی دا آسماننا کالا دورتو اتقو اللہ او یرگئی فی مثل حاضل اسویلا انکن تم مومنین دیورتو ایمون اراد لرو چی خورا ککر دینا مطمئن شدون جمونگا مشاہدتا وَنَعْلَمُ مَا مُنْكَفُشُونَ كَصَدَقَتْنَا چې تاسو ترېشته اړېده شو موږ په دې باندې می شاهیدین د غواهان نو وی عیسا من المؤمنین د مؤمنان چې ایمان مو ایمان د مشاهدیش او وی عیسا زې د مریم او رب ناظر کې موږ باندې مائده د اسمان ته لنا عیدا او وی دا مون د پارا سبب الفرح سبب د خوشالۍ لاولینا لنا په اولین معنا لانا مونګ د پاره وا اخرنا والمن بعدنا ادرستنول پاره وا ایتم ملکا ودلیل منکا غلا نبوتي د دلیل به ساره جانب نه زم ما په نبووت ما نه رزق راکه مونتا ته بهتر در رزقين وي قال الله جل الله تعالی اني منزل عليكم زنازل وانكم بده عليكم تعصبا فمن يكفر بعض منكم سوچه کافر پس د معجزي مطلوبنا په من یکک فور بادو سوو چې کافر شباو په د مجزې مطلووب نه من کوم د تاسوونه نو سب غذاب کوم د تواضب لاو قذب أحد منغالمین چې نه غذاابم د غاضاب او کس دعا مینوله پاوه ک چې ویلله تاله ا انت قلت للناس ايتاوي خلق تاجوني سما امور زمانه اله ني متصرفان من دون الله ما الله قالا ذو تر سبحانك ما يكون لي ما يكون لي ان جائز ما د پاره گنجایش نشتا چې هو ام ز خبره چې نه د ما د پاره به حق این کو ن تو قلت ما دا فقد علم تا نو تاک سره تبوی پدبان تا لم ما فی نفسی دای علت تا ما فی نفسی علم لري فراز نو دزړه زما از غلم نلار ما فی نفسکا ما فی نفسکا به خفیات امور کا به خفیو امور تابان انقا انت او العلماء الغیوب ما قلت لهم ما و ما ندوی دویتا الا ما انمنا سبب پیدا شرو دی واقع الاميد مع الله ورسوله چلته پیغمبرانو ټولو وین نه کانتا الله ملغيو عدل توي سلام وين کانتا الله ملغيو نو سادي بابا شیر نقل کړل سادي بابا نفي د علم غيب کې نقل کړل چې کسې پرسي ازغم کړ د فرزن کسې پرسید د ازغم کړ د فرزن کې اي روشن ګوهره پیري خيرد من چا تاسو کوکو د ارکاس نتیجوی ته رخصه یو یعقوب علی السلام فسی پر سید از غم کرد فرزن کې ای روشن ګهر پیره خیردمن او عقل مند بوډا زه مصرش بوې پیرا هن شिमी دی چیرا در چاه کې نغانش ندې دی مصر مې قورې کمیس بوی معلوم کو نو کینان کوې کیدر ته یومل کې ولې پاتنه لګې دا زه مصرش بوې پیرا هن شिमी چی رادر چاہے که نغانش ندی دی بے گفتا حال من برقی جہانست دمے پیدا و دیگر دم نهانست ویزمونگا مثال دا خود آسمان دا پلک دی بے حال من برقی جہانست دمے پیدا و دیگر دم نهانست اپلک کلا پیدا شیو کلا فناش نگه برطاری میں آلا نشینیم چی پلک دو پیدا شي نو فرش نه هرڅ پورې ټوله تر سره تخاله شي غه ورتاره می اعلی نشینه او چې دا وه ختم شي نو غه بر پشت پائے خود نبی نیم نه بیا د خپل چې مو سپراتیا وم نخ کوي بیا بر پشت پائے خود نه بي ما قلت لو مان دی دوی تام غړ آغا چې تا عمل کړی دې ما تپاغي باندې اني بودুল্লাহ چې بندګی کو دا الله تعالی رب ز ما رښتاسو دې وکنت علیه شهیدہ وکنت علیه او مزه په دوی باندې ګوا مادم تفیم اج سو دوی کې توفیتنی رفاتنی اکل چتا تاپور ته کمالا کونت انتر رقیب انو انویت نگران په دوی باندې وان ته هلا کوله شهم شهید ات پار شی حاضر ناظری انت قازبم ک تو عبید فین عبادک انو دا بندگان ستادی ک بخنه کی دویتا انو تقالب حکمت والے قال الله اوه الله تعالی ها ذا یوم ينفع الصادقین صدقهم ادا یوم نفع الصادقین صدقهم رواه الکافیہ ها زای اومو یا انفعوصار چه فیل امکرم اضافن لیو هذا يوم ينفع صادقين الدار وزدنا في صادقين تر صدق ددوه لهم جنات تجري من تاتي الانهار وخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم خوشاله على شوه الله تعالى ددوه نادوه خوش على شوه ده الله تعالى ذلك الفوز والعظيم ده كاميابيه ده لله ملك السماوات والأرض خاص الله تعالى لبعض شعيد اسمانو دزمك ده وما فيهن وهو خلا كل شيء القدر نو سوره المائده څلور مسلې پکې ذکروي تحريم به غير غلط تحريم بالله جائز او تحريم لغير الله غلط او تحريم لله جائز ټول سورته د دغه څلور دا متعلقات او بیان ده دي چې شريعت اختراع نه نقل له او بیان ده دي خبره چې قسم کېږي او د الله باندې ذکا لمغیب یواز دی الله تعالی دی او په دې باب کې واقع واقعه ایصال علیہ الصلوۃ او آخر د صورت کې اصل مساله توحید لله ملک السماوات والارض سوره الانعام دا په تقسیم د امام رازی وایمه سره د قران دا چربوبیت په کې ذکر کیږي کثیر تر ابن عباس دا ټول صورت په یو ځای نازلله الا آیتین او خمس آیا الحمدللہ مدال سوره دا, دا الزی سردس لینا ومقام د غلت کې دی هو دی چې خلق کوم بیان ده دی چې خالق الله تعالی دی ما تاتیهم من ایا صداقت د قران دی فلم یرو کوم اهلکنا تخویف دی نو سوره کې دری کیسه آیاتونه راضی بازه د اصل مداد اس بار تپاره بازه تخویف د پاره با زي تساليل پاره ولو نزلنا عليك كتابا دا جواب د سوال له دوی دي چې دای کتاب غواړي یک مشت کدا ورتراوم شي بیا یې نه مني دای تایید د ملګ غواړي معجزتا خو که دا دا دا پس د مطلوب معجزې نه بیا هم د تکذیب کو نو بیا ګوره مهلت پکې نه ولاقد استوزا دا تسالې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او قل سيروا في الارض دا تخویف تے الحمدللہ جن سے حمد پا جن سے زمان او جن مکان کی ثابت دے لاللہ اللہ لپارا اللذی از هو اللذی زکدان اللہ تعالی خلق السماوات پیدا کری دی اسمانونا والارزاز مکا او دا دلیل مسلم دے عند الناس صفت خالقیت مسلم دے عند الناس او مائدی پوری مبرہن ثابت کو نتصرفاتم دغی اللہ دا پاراو منی دلیل دا سیونی سو وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ اولا تالا پیدا کری تیره وَالنُّورَ رَنَا سُمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم سُمَّا دا استباد دا پارده سُمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم بعید خبر دا کسان چې کفر کرده بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ بِرَبِّهِمْ يُسَوُونَ غَيْرَ اللَّهِ رغ خپل سره تسويو برابر والے د غير الله کوي او الَّذِي دَأَلَّاهُ تَعَالَى غَزَاتِ پيدا کړیتا سُلَمِن توين د خټینا ثم قَضَاءَ جَلَا أَبْيَاءَ پورا کړی د نېټا واجل مُسَمَّن عِنْدَ أَنِئْتَ مُقَرَّ پنيز د دباې ثم أنتم تمترون أَبْيَامَ تَجَادِلُونَ وَتَشُكُّونَ جدال کوي اوله الله تعله الله فغل متصرف وه او دغه الله تعله الله فل متصف دی في سماواې پاسمانونو کې پهزما کېله مص کوم پوږې په پټو پخکاره ستاسو او پوهږ پ تاسوې قسب من آیتین ان رازی دویته من آیتین و یت من آیات ربیم دا آیاتونو در رب د دنیا مگر دوی دا غینه اعتراض کول کیدی افقد کذبوا بالحق انه آیت ته 파ره درې معنی وی هیڅ د او دوی معجزه او درې علامه یا دلائل اصول کې راته او حق ته 파ره درې معنی شاعرازی قول صدق قول ظاهر او اظهار حق فقد کذبوا بالحق ادي تکذیب کړي په قول ظاهر باندې یا په قول <سؤال> صدق بانده لما جاؤن چه کل راغ دوی تفصو فیاتیم رازی بدوی تا امباو ما کانو وقواقب داغ چه و دوی چه غی پوری استیزا کولا علم یرو ګوري گوری کمالک نامین قبلیم چې سمر حلاکی مونگا مخیر دوی نامین کرنیم اممان امتون مکن نام آتوی نام القوت چو ورکڑو مونگ دوی لرا دمر قدرت بزماکی لم نم حکل لکم چو دمر قدرت متاسولا نو ادر کرے وارسلن السماعا علی گلو مونگ وریس پدوی بانی مدرارا وریدون که فا ام بتنا ضروعهم غلیم ولم دیر ورکڑی وی و جغلن الانار تجری و جغلن الان وارسلن السماعا ار اپری خود و مونگ وریس پدوی بانی وریدون که ووجغلل الأناهاله اگر زولو منګیرونه چې بایددل د لاند دو من تحت اشجاره فعالك نا ب زننوبيمهلااکو مودوله پس ان کارونو دوی شنا نووم نه ان کارونه وانشانا من بامه پیداون پ دوناقررنن آخر او متن ااخرى او مطبل و نزلنا کچريناازلکرمون قتابان کې تااف تااصل پقاغس کې فلمسو بی ایدیم ادی لمسکڑے پلاسو نخپلو بانے ابلغو من رعوهو به اغیونہم لمس بالعیدی دا زیاد بلیغ دے لقال اللذین کفرونو ویلگو آکسانا چکو فرکڑے دے ند دام مگر سیر ظاہر دے وقالو ویدوی لولا انزل علیہ ملکون ولین نازل شوید بانے فرشتا یعیدو ہو فیما یقولو ہو چه دا کوم خبره دې کوي یع دې په تقریکې هغه به تایټ شي زمېلکی وکنه دوکسان یو اردو کې لګيای ان بل ور سره پښتو کې لګيای ناغه اردو علاوه یی دواي جوه نه پښتو علاوه دا دواي چې کومه دا ناغه ورته دجلګت کی پههاریو کو چان مار کر مې نه بڑی تکلیف سه بنا دیاه وې دجلګت ګرنه د چان کړی دی او داږي بټنه جوړ کړی دا و و خدا کی قسم نو اردو اله ها وې ضمانه په خداي قسم انا وي انا د پښتو اله به وې وې درې په خداي قسم بي. تد... تقلم باينة وي هغه به الت ترجمه به په کلمو بین کوي وې ز دې په قسم دو وي چې دا دوی داسې نبي عليه السلام به بیان کړي ادا فرشته بلې جاي تایید وکړي او تایید بل ځای قران کې چې لولا ان zle ملکن ملک فیکون ماغه نزیلا ولو انزل ملكا الكنازر كريما من غفارشتا يتایید كوليل قضي الامر فيصل بشو ودكار لقضي الامر لم تم الامر باهلاكهم الا يؤمنوا بعد ايتيان المعجزه المطلوبه پیغمبر چې معجزه طلب کیو ده معجزه راشه او بیا نه راړي وبیا خدا سمه لا ينظرونا ابيع بدویتا لا يمحلونا مولد بنو ورکلشه ولو جغلناو ملکا اک گرزور مونگ دی مؤید لفرشتا ولو جغلناو ک گرزور مونگ دی مؤید لفرشتا یواب ولو جغلناو ک گرزور مونگ دی نفس پیغمبر لفرشتا لجغلناو رجولا نخام خامنگ منقلب کو ماهیت دا درجولیت. انقلاب دا ماهیت واجبیو لأن البشره لا يكاد يستفيد من الملك لك عام بشر ملک ناستفادة نا کوله نشي او بلده چې پیغمبر اصوه ده انسانیت ده پارا نموني او غیر الجنسي لا يكون اصوه تن غیر جنس خسری ده پارا نموني نشي کرده ده ولا لبسنا علیهم ما يلبسون ولا لبسنا علیهم ما يلبسون ولا لبسنا معنا ولا جعلنا الامر مشتبها عليهم كما يشتبه اگر زول ابو منګه معاملات بانه مشتبه لکه چې دی اشتباه راوري ځان باندې استیزاء شو رسولانه په مخکستانه فها کا نزل نازل شو بلذینا او کافرانو باندې سخروچ مسخري کړي منهم د دو ما غضب کانو بیا استاد یو چې دوی غیپور است از کوله تو ورته وای سیرو ګرځي د تخويفتي د روانه تسليدا پس ما کې بیا وګوره سرنګ شوکه بد دم کذبینو كل من ما في السماوات دایعاتن اصل مداده كل من ما في السماوات هوا چاد پار بیا چ اسمانونو کې دې ځما کې دې كل توا لله يوازي الله د پارا کتبا نفس الرحمه لیکړه دې پځان خپل بان رحمت یعنی التزم الرحمتا تفضلا خدای پځان التزا... التزام التزام کړي دي تفضل له نو لا وجوب علی الله خلافاً للمعتزله لا یجمعن لكم دا بیا تخیفته جمع کئی بتازولا پر وزد قیامت کے چنیشتر شک پراتو دائی کیا کسان خسرو انفوسا چې چی زیان کری دی زانو نخ پر دوی ایمان نرادی ولہو ما سکا نفل لیلے اردی اللہ تعالی پر اختیار کې دی ماغشے سکا نفل لیلے والنہاری نشرا ما سكن في الليل والنهار شم انشرشوي دي پشپاو پروازه کې وو وسمي ولحليم ادا الله تعالی اوريدن کې عالم دي قلت اورتو غير الله آیا غير ده الله تعالی راونه سمزو وليان کارساز فاتور السماوات دغا الله خالق جه خالد <سؤال> د اسمانو دزمه کړي او وه ويطعمو ا الله تعالی روټاي ور کوي ولا ويطعمو د روټاي نشي ورکولې نو وه ويطعمو د پوره کي حاجتونه د مخلوق ولا ويطعمو د حاجت نشي پوره کولې لانو لا حاجت له اصله دغه خدای لپاره حاجت ستنه قل تو ور تا ان ما تا امر شویدین اكو نا چشمذ اول من اسلم اړم بيدا جان چین قياده کړه الله تعالی تا ولا تكون الله وكیل لی او ویل ما تا لا تكون الله چ مکه غت من مشرکین مشرکانونه قل تو وا زیر کم کنا فرمانه موقدر خپل دا عذاب در وذ لو ینا ما یسرفن و اصوچ مافوسد یعظم نه په دا ورځ باندې نو تاکي سر رحم کالا تعالی په دوه دا کامیابی زاهر ده و ان يمص سکلا او ان يصفك اگر رسول کی لا تعالی تبه په یو تکلیف ولا کاشف له انو نشته دل لکون کله دیره پارا مگر دغه الله تعالی و ان يمص کا کر رسول کی تات په یو خیر باندې ده الله پارس باندې قادر ده دغه الله تعالی القائر غالب ده فوق عباده پتول و بندگان و بانه فوق عباده وحوالغالب و حالا جميع العباد ادال اللہ تعالی حکمت والده خبردار ده تورتوائی کمیو شیئک برو شهادتن الوید ده د ده قسمنا اقول الله اتفاق ده او آغسو کو یرون بلغ هازا چه ارسید آغت ده قرآن نوی فادیک دلرتن ختم نبوت ده رسول پاک لہنزرکم حاضرین دو زمانے ومن بلغ آتین دو زمانو این لکم لتشہدون آیتاسو وائی داچی اللہ تعالی صلاح این لکم لتشہدون لتقولون آلیتن اخرام عبودان لنورت ورتوائی لا اشہد لا اقولو انا زخی بالکل نوام قلت ورتوا <خرطور> انما خبر دا الله تعالی معبود دی او ز بیزار امدان تا شریک وی الله تعالی سره ا کسان چې ورکنی مو دی ته کتاب یعرفون فی جن حق ید دی کول کما یعرفون ابنا عمل کچ پی جن زمان خپل الذین کسان خسرو انفسهم چتا و نکړی زانو خپل دوی ایمان راڑی و من ازلمو تخویف دی ا ظالم دا چانا افتراء غل الله يخ افتراء غل الله چې جوړ کړی دی الله تعالی باندې کذبند رويه تکذیب کړی دی آیات رد تاکي سرا شان داده لایو فليحو كاميابين ومظالمان ويوم نخشورم ا په حاول چې جمع کو بدوی لړټولا بیا بوي اکسانت چې شرک کړی اچر تر شریکان تاسو هغه كونتم تزعمون چې تاسو تظنون فاسدا ان نمشرک الله چې تاسو ګومان فاسد کو چې دا شرکاو اللہ دی سملم تکن فتنتوم ابیا بنی افتنتوم جوابو همو الخسر الخرابو ابیا بنی د دی خائب خاسر جواب ان انقالو مگر سر پیدا چه دی بوئی واللہ ربنا قسمو دی پانلا تالا بانے چه رب زمونگ دی ما کننا مشرکین انو منگ مشرکان دای جواب خسر خراب دی دای جواب خسیر خراب دی انو جواب خسیر خراب ورته زکه دا انکار د ثابت نه دیوځیو وچ دا جواب خسیر خراب دی انظر کی فکذا بو علی او بل ز الله تعالی وی چې دینه بتفوزی تاسو معبودان نو دای بو زل لو ان سبوی زل اخ مون نرکشو نقالته اقرار کوي چې و قوم نرکشو او دلته راغینه ترقیده چې مونږه جي شرک شیر نه پیجن نه سه انظر تو ګورا اثرنګ دې درو غوی زانن خو بلونه و زلغه نو مرو شروع دوی چودوی چې افتراء کولا ومنم بازره دوی نه هغه دې یستمع الیک چغوت دې تا دا وګوره یستمع کل مستمع و کې دې تا ته شاند غوت کې خودل ته وای کن یی داړو بل کار نشته بغیر زما دا اورې وَجَعَلنا غَلاَ قُلُوبَهُم أَجْهَلَ مَنْ قُذِنُوا دُيْبَانِ أَكِنَّةً أَغْطِيَةً مَانِعَةً بَرْدِ إِيمَانِهِمْ أَنْ يَفْقَهُوا دُؤُودَ دِي خَبَرِنَا فِي آذَانِهِمْ وَجَعَلنا فِي آذَانِهِم أَجْهَلَ مَنْ قُذِنُوا دُيْكِ وَقْرًا ثِقْلًا دُرُ الْوَالِ وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ أَكَادُوا إِنَّ هَر مُعْجِزَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا إِيمَانَ رَادِي دِي بَانِ حتا اذا جاءو کا لا يؤمنو بیا ایمان راړ دې باندې حتا ایمان راړل در کې نار دورتال د مقدر کې ښه ایمان راوړ خودر کې نار حتا اذا جاءو کا شراشیت تنو جگړې کیتا سره اویا کسان چې کوف کړې نحاذا مردا الا اساطیر الاولین مگر دا افسانه د ون بنو خلق دي اساطیر جمد اسطورتون دا او اغه مکتوب قصې ته ویل شي چې هغه د زانه جوړي ښه افسانه ورته وي سوې ورته افسانه واهم ينهونه غنو اذه ينهونه منکاي الناس واهم ينهونه الناس دایمنکاي خلق عنه د دی نبي عليه سلام نو ينه او نه غنو ويتباغدون غنو په خپل تهوم لري کیغه نو ورته خپل نږدې کی ان ورته بل سوکران نږدې کی دوه تفریدي و ايليكونا انا هلاك يديما غزان ونقل وما يشعرون ده شعور ملري ولو ترى كترتويني پاغه وقفي چدي بودرول شي على النار على شت جهنم فالع د جنن باني فقاد نويب يا لتنا اكاشي مونغا نرد و اكاشي مونغا نرد دریو پای بدل راسته یا له تنا یکا چې مونږه نورد وو واپس کښ ویل د دنیا دنیا ته نو فالانو کذبه به آیات ربنا ان مونږه تکذیب نکو پیااتو نو درب زموږه <تصفح> دریو پای بدل پاتشي فالانو کذبه به آیات ربنا ان مونږه تکذیب نکو پیااتو نو درب زموږه من المؤمن اشو مونږ د مؤمنانو بل بدله همه کانو یوخفو من قبل بل بدلهم بلک خاره شویر دویتا اغه کانو چې ودوی یخ فونا پټوله مخکړه دینه ولوردو کچری دوی واپس کښوی لک دنیا دنیا تا ولوردو ا بل فرد کدی واپس کښس دنیا تا لغادو ان دوی ب بیا واپس سلیمانو هو ان اغه کفرت چې دوی من شووی داغینا خدای وای چې کدی می دنیا تا بیا عمر او سن بیا باغه د کافر زامانیغه دای خمبر پلیته د خمبیر پهېلهغادو لمانووهنو وهننه همله کاذبړ تااک سره د درروژدي في قو لانو قذبه به آیاې ر نه په دې قو کې چې لانو قذبه به یاې ر نه و قالو ان یاې دا حياتې مغده الله حیاو نه دنيا دنیا ماه خوړې مب غسیناومونګه به مب اوسینا به جو ان دکړې بعد اماوتنا حاضر ہی پس د دې مرګنا ولو ترا کچريته وینه پاوه کې چودرولې شه دوی غلا ربهم امام ربهم مخه درپتا قالن وبو ورتال سحا ذا بالحق آیا نو دا باص حق الیسا ذا آیا نو دا باص حق قالو دی بوې بلا او وربنا قسم دی پر افزمونگا قالا اللہ تعالی وی فزوق الازابا او سکی اذاب بی ما کن تم تک فرون پس عبدان چووی تاسو کفر مکولو تاوان کړیا کسانو چې تقزیب کړی بیلی قائل اللہ پا باس بادل موت مانے حتی ازا جاتو مستاغا تردی پور چی راشدوی تا اس ساعتو مرگو ساعت مانا مرگو انو ساعت ورتووی زکا حدیث کراغلی چی من ماتا فقط قامت قيامته سو چې مرشه دا قیامت راغې سو چې مرشه دا قیامت راغې او یو زمیدار وي یو ګیدار نیولو پینځره کې پینځه یې خو نه ګیدار نیولو ګیدار ور ټول 인دوانه خورلې انا و ګیدار نیولو نو چې سار راغې نا ګیدار ته وینو داسه بریده پینځه 인دوانه خورلې که چې ګور دې پکې کړې اوس بردا سره امال وکم چې تیندوانه څنګه خورې نو ګیدار ته پتو لګې چې کافر زړه مې ریزه زګای نو دور ته کاکاسته خو ده خو که ما وجنه نو قیامت رازی اندوانه بسکلی او قسم ده قیامت رازی ان زمیدار کاکاو چوز د گیدل کنه کی قیامت نو کل که. که. ته نو گیدرلمړو په زانو لجوون خرابو ان گیدله پنجره و تا کلاو کړه دوکه هغه دوکه ان ورته کاکا که په چا قیامت را تا کنه را ته فمو کورا غله وای که په چا را تاو کنه فم من مات فقط قامت قیامتو حتا تر دی پوری جا جا تم چې راشد وی مرګ باتن مفاجاتن قالو نو يبد يا حسرتنا هاي حسرت زمونږ غلامه په هغه شی قصورنا چې تقصیر کړی دی مونږه چې کوتائی کړی دی مونږه فيها باغی کې من صالح العقیدہ وهم يحملون أزارهم أديب با بارای او زارون اب جون خپل لاله ظهور پشاگان خپل باندی ځکه حدیث کړه ازی نبی علی السلام فرمای چې قیامت پورس باندې ټول خلک قبر مې را پاس نه سری سړی تبه خپل عمل راغلی ان نیک سړی تبه عمل راغلی د یو خيسته صورت لای ازین کړي بوراق شکل باندې انا اگر دته به وای چې ایر کبنی تواله مارا کیپ پماره سورشه بیره زمانہ ما دنیا کې پتا سور لیکلره او ناکار عمل دا براغلی دی یو یو یو لوی موهيبه دا بشکل کې ان چې کافر او گونګار را پاسې په سټ په زور کی چې ټکشه ار کب کا طوالما رکیپتنی زه دربانې سورېم ته ما باندېمو د سورشه دنیا کې تر خوښیاته پاسو اوس دربانې سورم خو او يحملونه او هم زیرا حدیث والا خبره تایشه وه هم یخمونه او زاره هم خلله زوریم الله خبردار سا مع زیروونه ناکاره د غ روونه حملونه چې دې بارهمل حاطو دنیا نه د جوونلهدونیا اللهله غبون ولهون دي اخ مخه کور داخرت بتر دی چاهپاریت تکونه چې ځان بچ کوې د شرک نه فله تعقلونه آیا پسستا سوقل نه کوي قد ناله متخفتې موګ پو کو لا خزنو كل چې تااکیک سره شان داله لا خون كل فكر من کوي تالهکس يقولونه لا يحو كل افكر من کو تالهغ خبره يقولونه چې دووي لا يحظونو كل قولون. چې خبره کوي خبره کوي دا, دا, دا, دا, دا خبره تاله غمجن کوي. د کاافان چې دا كما خبره غم جن کوي نو الله تسللی ورکي چې فاین نه لاوکس ذبونهکه د ستا ت ذب نه کوي ولاکن نواال می نه به آ الله چې خدونونه د کاافران ده تونو د الله تعال نه کار کوي. الله تالا رسول پای چې تله هم کې ته ه سرړی خو د زما د آته کار کويو یو غونه ت سلی ده بیالی سلاته سلام ده. چې توولې خفه کېږي ستا تزیب خو نه کو یواې ولاکن بایات الله یی چحدونډه خپله خپله بایاتو نومین کار کوي یو د خدای بایاتو نو ان تسلی ورته ور, ور کوي چې ته زماره ذات نه خلوي نه ان دوی په ما بریک نه نيسي یو هغه او دوی ویمه دا چې دا زارېمان په آیات الله باندې جو خود کوي نو تیمه ته په ته بیا سامل ورسره سا کو ولاقد کو زبټ تقذیب <تصفيق> شو ده رسولان مخکستانه مخکستانا فصبرو ناغی صبر کرو علاما کززیبو پده تقذیب بانه و اوزو ده تئیزا ورکلشو و خطا چراغی دوی تا امداد زمونگا و لامو بددل لکلمات اللہ و نشتر تبدیلونکی لسنن اللہ نسنت دا الله تعالی ده پارن فیاتی کا ایزا نصرونا یہ سنت اللہ ده پارن تبدیل نیش دا نروان دی انبیاء و تا امداد راغنان تا تا امداد رازینا لهقد د جااک اطاک سر راغلی تاته من نه به المر سللی کې د پې غمبرانو کان نه ق رالیکه اراوم کان نه کب را ل اراوماکچرېڅله غلیکه او ډیر بووجتابانه د اراض دوی چې د ایمان کوي او رال خو نه بیا صللا الله ت چېته وړی کمچ کې دا د کافر ظمن خو زما دتون تجیب کوي نو چې مامنې تاب بهڅمنې داسې ور چې ماې؟ نوتابه سمونی او زمون سنت دا جاری ده چې پیغمبر ته دومره ایزا ورکه شو دنه امداد و تراغنه تا ته وم رازي تا ته وم رازي ان نبی رسول بیا هم داسې خفانه واست شرته کافر زمون مسلمانان کیږي وینه داسې بیا خفانه واست الله تعالی ورس له عتاب ورکه الله تعالی ورس له عتاب ورکه ان ورته وي چې کړه نه ایمان ار دای اعتراض اوسم په تاسو قیلوی نو ځاسمان تاو کې جن یز داسې ورته وي اسمان تاو کې ایا زما کې ننودن وایل کانا کبور الیک اعزوم اکثر سقولغ ډیر درنتیره یتابانه مختاول د ایمان نه کوستا تا کټین تب تغی ان تب چې ولټې تو نفقا یو تورن فل ارض کې او فل لمن آیا یو او فل لمن آیا سوری زینا اوثل لمن يا زینا في السماء پاسمان کې فتات یم حتا تات یم حتا چې راتل کې دوی تا به آیاتین به معجزاتن مقترحاتن وک انبیی صلی الله و سلم دا څه خفناست ویرا دای چې کوم معجزه غواړي ک دغه معجزي د شاید شایعت ایمان ناریقه شاید چې ایمان نه الله تعالی ورته تاسو راخوي د ایمان غم د ګورې کې ایمان د معجزین بعد بیا ورسلام علیکم هغه عمل بور سره نبی علیہ السلام بیا وی رکی دی شي کوموجزه دا سرالای دی شي کومطالبای ا نشهید چې نو الله تعالی ورته د نس مزه کین نو دا آسمان توخی راړه ولا موجزه متوبه ته زما خبره ته وې او وګولین کې دا سی ورته و زه هم چې کوموجزه رااله نیمن نبی غره مړو هلا کومه پانفقومه بیا بیا غره دی یو جو انده پری نبی با تلګی شيخ راین تعظم فین نو عبادک و ان تغفر لهم فین انت العزیز الحکیم لکه نبی صلی الله خو امت که امت دعوت بانه هم دیر میره بانه خان یوازه امت اجابت بانه نا امت دعوت بانه هم دیر میره بانه کافر بانه کافر بانه دیر میره بانه انو تلاوت کو انو دیعیت تورسی چه انتو عزب هم فا انو معبادو وان تغفر لہو فا انکا انتال عزیز الحکیم نو طولش پیجورل او دعا ایت تلاوت کو ایبنی مسود سے بوی زورت اللہ بخاری کی حدیث تی زرعالمی نه چه ا نیمورت علاوه سورہ کو سورہ نساء ان تلان زطران فکی فایزا جئ انام کل امت بشہید وجنا بک علی ہاؤلا شہیدا هر پیغمبر بخپل امت باندې گوی کی چې ما ورته ویلې ودا خبر زې نو منل نو چې پیغمبر گواوک او اللہ تعالی قاضی دی نو معنا دا چې بهڑا هر کردا خلکو اللہ تعالی رسول پاک توو جئنا بک علی ہاؤلا شہیدا اتبری خپل چې ما ورته وویل دی ندی منلی چې تا گوا یو کی از ان الله لطيف فكيف حالهم صدق الله جي بیا به سكيفيت صحه لب انا ابن مسعود سوي بس نبي عليه السلام په جڑا ش ماته چ حسبك الان يا ابن ام عبد ابن مسعود بسك بس ابن مسعود سوي بیا زنافتم النبي صلى الله عليه وسلم دا ايت بیا بیا تلاوت کو استرغي بيدي او چ او اشهد عليهم فتعذبهم زبجي گوايه کوم بیا وتپي عذاب ورکه زب گوايه کوم بیا وتپي عذاب ورکه زب گوايه کوم بیا وتپي عذاب ورکه وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نو داس رسول پاک تا اللہ تعالیٰ ہوئی چه تا خو بیارده عذابولو تم نو ٹنگیه که بیا نا بیاوائی عذاب مور که نو که موجوزه مطلوبا رالا و ایمان نو بیا گوره پیدا ممناخا دا شورتا ہوئی ولو ولا اللہ ولو شا اللہ قیراتوی دا اللہ تعالیٰ هدایت جمیع الناس د هدايت د ټول خلقو لجمعوا مالو دان جمع کړو انسانان په یو هدايت باندې فلا تكونن من الجائرین انمکیغت من الجائلین من طالبی المعجزات مبالغتاase mana w tori ka ta rasul pak د خدای مخبوب دینه جاهل ورته نه من طالبی المعجزات مبالغتن دونه مبالغه سره معجزې مغوړه انما خبر دارا یستجیب اللذین یجیب اللذین حجابت کیا کسان اسمغونا یونی چې چین آبت کیوال موتا او موت القلوب پل موتا موتا القلوب او موتا دا قلوب بو یباسو ملاو جو اندی الله تعالی ابیا بدی الله تعالی ترجعون دوی واپس کوی شی واید لولانو ذلاله ولین نازل شوی د بانی آیت جانب دربنا تو ورته الله تعالی قاعده په دې چې نازل کی اکثر د خلق لا یعلمونه اغه په چې لولم یؤمنون لو لولم یؤمنوا فیهلکوا انهم لا یعلمون لو لم یؤمنوا بهذا المعجزه اکثر خلق په دې نه چکه پاس د موجزینه ایمان رانه بیا وګوري حلاکی و ما من ثابت فل ارضی ولا طایر یتی بجناحه انه دا مثبت اصل مد اصل مداله صورت دا چې متصرف یوازې الله تعالی دی رب منا متصرف یوازې الله تعالی دی نو الله تعالی و چې طول امتت متصرف زه فكذا فیکم نو تاسو کې متصرفین وما من دابتين إلا إلا إلا انشطت دا دي زند سرپزماكي انشط ديس مارغيت ويرو چي الوزه بيجنه إلا پدو وزروا الا امم الامصالكم الا امم الامصالكم الا امم انواغ امم من انواغ مگر دا انواض حيواني پشانس والله متصرف فكزا متصرفكم الله له دوی متصرفته ان انو د شاهرستانی محمد ابن عبد الکریم کتاب د الملل والنحل ناو په کله فرقی ذکر کړی دي ناشتا ناشتا فرقی دي داته زناور غو نه مزګونې دي نو یو فرقه پکې ذکر کړل دا هغه وی چې په هر نهغه د حیوانات او کې خدای پیغمبر لګل دا هغه انسانان ک انسانانو پیغمبر دي نو په نورو حیوانات کې هم پیغمبران ناغلي دي انو دلیل وی هغه نیولې صغرا جوام من دابه تن فلرز ولا طائریه تی بجناح الا امم نمصالكم د ټول متونه د صغرا امم الامه الا خلافها نظير هیڅ یو ماده حیوانات نشته مگر غېته پیغمبر ترسه ودی نو فوام من دابه تن فلر دي ولا طائریه تی بجناح الا خلافها نظير هدي اوسب تساقط کنا هیت هدي اوسب ساقط کړي نا غوي پسبو کې حضرت اسپي عليه السلام الفقروقي پیغمبر دے حضرت حمار عليه السلام ہا قلے بیغواسا جس کما قلدل مستہ ان اس منطقیہ تبار صدا قیاس سعید ولی ان امت مکلف مراد دی وان من امه الا من امه مکلفه الا خلا فيها نظير مستریس امتی مكلف او دل ترى اممنا مراد انواض ما فرتنا في الكتاب من شيء ما فرتنا ان التفرید کلمونغا فی کتاب پاک کتاب کے مل شین دے سے ثم الربی یحشرون بیا بدوی رب دویتا یوشرونہ جمع کول بشی والذین کسان کذبوا ان ثم الربیم بیا رب دویتا یوشرون جمع کول بشی انو ضمیر د یوشرون داراجید کفار ہوتا بقرینے د ما کنا مغذبین حتا نباس رسولہ او چاراجکړې دې مامندابتن ولا طائرین ته چې بیا به دا دواو او طيور ټول الی رب يم يحشرون په خپل ترجمه کول شي نو د دوی حشر عبارت ته بیا د موت نه چې دا ټول دواب او طيور بمړیږي خو دې اعتراض واري دي چې حشر په خپل معنا وله نه ځي ابن عباس د نبی علی السلام نه نقل کړی دي چې ثم يقتصل للعجماء من القرناء ثم يقتصل بیا په قصاصه غشتي شي ل جمع د برو دپاره من القنا د خه ورنا ناغ د لکله حشر د حیواناتو. دغفاازو دا, دا معلومه کل چې دا حشر د حیواناتو دی ځکه جمع اوقرنا اطلاق په حیواناتو بان کېږي. غ مونږ جواب ورکو د قنا اطلاق دا په ظالم بانې کېږي زمونږ د معشرهکی کېږيمونږ كي. فلانیا څکر دی ان مع خوا پخ و ظاللم دی نوسمیت ل مزلو من ظالې. نه هدي وَمُحَاوَرَةٌ بِأَنَّ حَمَلَهُ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا چي تکزي وبكړي دآياتو زمونږه کان دي او بوكمون ګنګيال په ظلمات واقع په زړه واقعون په ظلمات واقع په ظلمات کې مَن يَشَاء إِلَّا سُوءِ الله تَعَالَى إذلال او د إذلال داغه یوزلله ګمړای کې سو چې لا دوولې الله تاله هداته د داداغو نوګلځ دله غ لا سرراتې مستقیم پهلاررنې غبانې قت تو اراته خبر را ک عذاب تا کو مذااب الله او کرا تا عذااب ډ الله تا لا را تاته اساتو مګ غیر الله آیا غیر د الله تعلاته دوونه تاسوه اواز کوي كنتم ساادقين که تاسوتون نه لا داس نه بل ایا بلکې خار دې الله تعالی د تاسو اواز کوي کشف کوي الله تعالی اغه تدونه لی چې تاسو اواز کوي لی د فداګې تنشا کې اراده او شپ وطن سونه سو و تترکونه افریدې تاسو حینې زین چې مصیبت در باندې راش ما تو شریکون اغه چې تاسو شریک پیدا کوي نو د مشرکینه مکه کار داو دا چې په وخت د مشکلي کې اغه اسنام پرې غو دل الله ته اواز کو ار جاهلانو کار دی چې په د مشکلی کې نه غیر الله تاسو کې انا لله وانا الیه راجعون ان لله نو او شاعر ویلی دی چې ناری شی یی مدد یا پښتون ناری شی یی مدد یا پښتون او نارای سنی مدد بابا ایمان ناری شی مدد یا پښتون او نارای سنی مدد بابا ایمان څه فرق شته به ولقد ارسلنا الى امم مِن, من قبلك ذات صلب النبي عليه السلام تا کې سره لیکل ومغه امم ته من قبلګه مخې ته تا نه رسل سموله لیکل رسلان فاخذنا اصوابنا رسولهم دیتہ بالباسه فقر وز ورای مرض لغلم يتزرعون ادل توجهون الله چې ته توجه الله تعالی توکي فلولا از جاون فحلا پسول پاوکی چرائی دوی تبا سنا غذاب زمونگا تضررقونو لولا تضررقونو ای تضررقلیو نکڑا ولیکن قصد قلوبهم داخل لد دعا دم تضررده زکیو نکڑا چه سخشیو دوی دوی اخیستکردو دوی تشیطان آچو دوی چه عمل کورو فلمان نسوما زکرو بی ده فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا نسو بِهِ أَكَلَ النَّاسُ جِيهِرًا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ جَاسُوا قَریبًا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ نَّكَلَاو کړي مونږ دوی باندې دروازې دارشه استدراجًا استدراجًا هي المواخذة تدريجًا نعمتونو دروازې په دې لپاره کلاو کړي چې دم په دم په دار نټ ورټێتګم نټ په لګل کوم چې خو در دیګی حتی ازا فریخو اتردی پور ازا سوارو مغرورینا چکل دی د گذی بی ما اوتو پا غنی ما تنوی دوی توقریشو و خزنام اونی سمونگ دوی لبغتتا المفاجاتا فا ازاهم مبلسونا ناگان دوی آئی من کل خیرین عن کل جانبین دا هر خیر نا امیدو او دا هر جانب نه نا امیدو فا قطع دابر القوم اللذینا پس قطع کریشو ادابر القوم الذين اخر صدقوا وما غز ولمون ظلم ظلم کړو انو داب قط غد دابر, دابر عبادت دا دا استیسال اے استؤسل د دې استیسالو شو بیخکنیو شو بیخکنیو شو والحمد رب العالمين انو چې دې بیخکنیو شو ان تصرفات ټول الله لا صابل والحمد لله رب العالمين تصرفات و ثابتيه الله تعالى چې متصرف د ټول مخلوقات دي قل تور توه خبر را کا کواخلي الله تعالی سمعكم و غنستاس و ابصاركم استرغستاس و مور لګي پزنستاس باندې من ال نو صد قادر غیر الله تعالی نه چراتل کتابت پدې باندې او ګور سرنګ بیان مونږ امثال ثم د يعرضونا اغراس که تورتو اے خبر را کئی کرایشناستان ازاد دا اللہ تعالی بغتتن خفیتن پپٹا او جانرتن یا پخکارا نویل تورت مقدر کا فمن یدفعوهو سوک بے دفع کئی نو دا حل لکو دا جملق علاہ درہ احل یو لکو القوم الظالمون نشی علاکول مگر قوم ظالمان ومانو رسل المرسلین دا جواب سوال دایو نو تمه ته معجزه ول <سؤال> نه تعالی جواب ورکو چې نه لږه پیغمبران مګر د خوشاله خبر ورکون کې یړون کې چا چې ایمان راړه اسلام عمل خپلو کړل نشترې رتوی باندې نه بدوی فکر منشیا کسان چې تګزی وکړي دایته زموږه رسې کې بدوی تاذاب بې ماکانو یفسکون په سبب دغه چې بدمعشی کوله نو دغه تاجرانو زه پیغمبر وې انا دا خو په ماته جوابونه لکونس مرخونه ما ده درې سوالونه شو یو سوال ده ایداو زانه چې لو کان سره څو ګرانې ځن د ترنا باور لا کان له تاثیره پیغمبر وې لا سختې به رسول ورود کوخه درې سوال ده ځان لوګي دي ملګري ځان چې ګده پیغمبر وې عجيبه پیغمبر کدی پیغمبر به ډوډۍ خور نه ولا ما یا کوله مثله نه ولا ما يمشي فلسوا او دویم سواله ده پیغمبر به ډوډۍ باندې سگه بازار کې سگه الله تعالی ادري وله مراتب جواب ورکيخه کې قل طور طوا الى قول لكم نو يمتاز تا چې پنځ زما خزانه ده الله تعالی دي چې رسو بنگړي ځان له جوړکم ولا علم الغيب انا په غيبانه تا د نخونو خبر دررکم والله قله کوم اننیمالله کو نه وا هم زه تاته چې زه خوراک ب نه بازار کې به نه ګځم تقاذا د به تا ته د قا اننم لا یااکونه تغاه یم شوونه فل الله تللا تاو ټول پېغم بر چې راغې ړهه بازارونهته کل انسانانو خید فروخت کویم شوونه فل. ان اتبعوا تابعه دارينكم غرداغ یوحا الیہ <سؤال> چې وه کول شي ماتا کرسل من قبلی پشاند رسولانو چې مخکې زمانه تو ورته وایا هل يستویل عاما برابر ابن ابینا والبصير ابینا افلات تفكرون آیات تفکر نه کوي وانذر به وانذر بالذين یراو قدبانیا کسان یخافونا چی دغه غوین یو چې جمع کلیش رب د دوی د د دوی د پارا منتونی مقابله الله تعالی کی ولی ان کا ارساز نو سفارشی ال اللهم دې د پارا چې ځان بچکه د شرکنا ولا تترذ الذین یدعون ربهم بالغداۃ والغشی سرداران <تص> ای بزا پزايدا خبر وکولہ وې موږ به سره ملګري شو خو ټول ورته د غریبانو نه识تنه نو اوس نواب خزان به پردا هتک غني چې غریب سره په مساویاں داس باندې کینی نواب ځان د پردا هتک غني چې غریب سره په مساویا شیت باندې کینی انساني مساوات فائده کوي نو نبی عليه السلام تم لرل د دوی د ایمان انو اراده وکړه چیرې سلګ وخت د غریبانان له چټي ور کوم شاید کدا نوابان پکې مسلمانان شو دې کلمه وګوره نو الله تعالی غیتاب ورک چ ولات تردل ذینن امشړه کسان یدعونا ولا تردل ذینن حاجی نورانی څوک دې مل معنی راغلي بار ولا تردل ذینن نورانی څوک دې ولا تردل ذینن مشړه کسان یخشو نربو وَلَا تَتْرُدِ اللَّذِينَا مَشَرَا كَسَانِ يَدْغُونَ رَبَّا چِ عبادت کی در اخپل بالغداتی سبا والغشی بھیگای ورے دون وجہا ارادلری رضاء او در ازاد الله تعالی ما غلے کا نشتر پتابانی من حسابیم دم اونت دو دوینا من شئ انس شئ پتائی ستک لیتر دی غریبانانو رسول پاک تا اللہ تعالی وی وما من حسابی کا اند م اونستان غلے پا دویبانی من شئ انس شے ته ترده دی په تاسه د اوستا پهی س ددې بشرې فکوونه من ظال منینو کنیشه بهځالمانوناوه کذاکه فتن نه دارنګې موګه مفتتون ګرځو دا خلک په یو بلبانې کولو مفتتون ګځو مَفْتُونَ کا فتنله دارنګې مفتتون ګرځمونږه با ب بعضین خلک په یو بلبانېوڅنګه مفتتون ګځو وآتا الفقراء إيمانا غنیتې مال ور کړې او فقیر ایمان ور کړې دي انه د مفتون ګرځولو غایې ساده ليقول عاقبت دار چې دا غنیاب وي اها آیا دا فقرا من الله احسان کړې دي الله تعالی دوی باندې ممبې نه اپمه مونږ موجود نو کدا ایمان احسان وي دوی باندې بکو دا څه وي کدا ایمان احسان وي ها انو په دوی باندې وکړه د غریبانو په الله تعالی وي دا خدایم ابتلا وکذالک فتن بعض دا خو ابتلا ده چې غنی وي چې کدا ایمان خوش وي اګه د مولای خوش وي نو ټول به داس پیر خلک موليان شو نو چې کې دا څه نو چې کدا مولای خوش وي نو ټول به د غریبانو ترڅ ترولي د নবাব زوی مولاش ترڅ مولای د নবাব زوی مولاش اعلی جاگیردار زوی مولاش الا ماشا زوانادر کتر شازو نادر ویني باندې نقص د قائد کولي ناراض إلا ما شاء ذون انه چرته ایوه کدا مولای خشه وی نو بیا وټول مرداس پیره خلک مولایانو شي ډورډای درکینی اها اولای من الله غلیم بیننا حضرت علی صاحب زکو وی ورزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مالو مون په دې خو خیو چې خدای کم تقسیم کړی دی ورزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مالو ونږه قران او سنت ته کینولیو انا په خلکو مال په سر روان کړی دي فئن المال یفنا قریب وان العلم باق لا یزالو حضرت علی سبیراجی به خبره کوي چې مال خو قریب فنا کیږي خو چې تمره شنو مال وستای چې تمره شنو مال ورچای ائی ته دوستان ائی خو صرف تاسو تر کو د غریصوخ په پټی فئن المال یفنا قریب وان لا یزالو اغلم د مرغنا پسوند سړی ژوند دی او انس اغلمي خدماته رسوپاتی قیامت پوري نوم ژوند دی ښاګردان وي بیا دغه ښاګردان وي بیا دغه ښاګردان زما ګه مشرش شیخ سبداسی وي زما ګه کابیر ټول مونږه روزانه ذکر کوو د امام غزاري دالی کړی دی امام رازي دا ویلي ابن عابدین شامی روزه زما ګه نکانو لازم کدرسن سلی ولاندلار څنګه خپل نکونوم سړی نه ور دي ور خپل نکونوم چاله نه ور غزالی څو سو وړاندې او رازی څو سرسېلې وړاندې وان العلم باق لا یذالو نو داخلم ولدا جون ور کړل به ښا اله را جون څه چی ور کړل دا ویلم چې شال زر بفتم مبارک تج دولت مندو او وی کا ورتا شال زر بفتم مبارک تج دولت مندو یو شال بجوړې دو aik بر سرود رو پتار باندې ګلکاری شو شال زربفت مبارک توجه دولت مندو هم کو کمبل میں دو شاله کا مزه ملتاه ان مونږه قران ته ناشو ان مونږه په دې ساده کمبلا ساده خو یو شاله مونږه دو شاله نه په زیات خوشاله یوغه بس ان شیخ چې وایي مالدار ویټول دوخ په شاس په خورلغه زکه قران نه خبر نشو قران نه وکذالک فتن باذم بباذل نسورت کې لفظ دا کزالکا سر خداше شپک قائده ذکر کریخا شپک قائده یو قائده. قائده دا کزالکا فتننا او دو میں قائده کزالکا نفصلو العیات کزالکا نصرفو العیات دو میں او دو میں قائده کزالکا زیننا لکل امت اسالورم قائده کزالکا جعلنا لکل نبی انا انزم قائده کزالکا جعلنا في كل قریت اش پګمه قاعده کذالک انه ولي باذ الظالمين باذ ال يس الله عین ذي الله تعالى عالم بالشاكرين دي واذا جاءك الذين كلو چراشتا تا کا سانشي مان سادي په آیات زمونګه انه تو تو سلام دي تا سبحانك تبربكم غلا نفس الرحمه التزم التزام کړه د رښتاسو غلا نفس حفظان خپل باندې الرحمتا الرحمتا لكم د رحمت ستاسو لپاره ان سره رحمت دارو تفصیر د رحمتې ان او من غ میلامل کوم چې تاقی سره شان چا چې عملو ک د تاسو نسوون د بی به جهات پهناپو یا سره او دا بیا تو به اوکم بعدې پس د دی نه فوران واصل ااصلله اواصل غعملله فلم یا غد الام تونه بعد اصللا د دا عمل داه چې داې غنا بیا م کوخه داسېګونیا م کووه. ذکر توبہ معنا یو لري کوي او توبہ هي ندامت علی ما فعل و العزم غلا غزم الغود الی مثلی چهیا کوم کار میکړی دی باندې خپیمانه او اسنه می دا غزم نشریه به داسې کار نکوم دا توبہ دا فین نو غفور الرحیم و کذلک نفصل الایات ا دارنګ نفصل الایات ا تفصیل سره بیانومغه آیات لتعلم ذکرے شی ولتستبینا ولتتمایزا اجداش لار دمجریما تر وای زم نشم د دینه عبد الذین چه عبادت کوم دا مغبودانو چه تاسو عبادت کوی په مقابله د الله کی تو ورتو یا قد ظللت اذن عذاب گمرا شویم اذن ان اتبعتو کما ایتې بازدا څو مخترغات او ده خواهشات وکړه انیم بازو بیا دم او تدین راتور ته وایز غلا بینتل په حق باندې د جانب زرب زمانه وکذبتم اتاسو تکذیب کړې به د حق ما عندي ما تستاجلون ما عندي ليس في اختياري انا د په اختیار زما کی ما اغه معجزه غذاب الموجدتو او الغذاب زکه د دوی دوسی زغوت ویه معجزه راړه نو پیغمبر بادیو منو که نرالی ندی منو نو تو های عذاب برازی نو بیا عذاب راوالا داسی علالیانو خواه ویو های پیغمبریم نو موجزه راوالا نو بادی منو که نیرالی نو ندی منو نو تو های عذاب برازی نو راوالا داسی وی خواه داس انا ما غین دینشتا پا اختیار زماکی ما آغا موجزه آیا قذاب تستا جلون بی وی و تطلبونه عجلا چه تاسی ان الحكم الا لله انشتد حکومت او مقدره کامل مگر خاص دا الله تعالی لپاره ان الحكم الا لله د سوي کلمه دا ان الحكم الا لله پاکستان په اينه کې ملي کله دا ال کاینډز اف سپریمیسی او سورینټی ګو تو الله ال مایتی حاکمیت اعلی حاکمیت اعلی او مقدره کاملہ دا خالص دا الله لپاره ده اچار پر ده خالص دا الله نو دا هر اسلامي مملکت په آئین کې دا شېلیک لري چې نه نو د دې معنی دا چې ځان نه دایره راچا پیره کې چې زبر ټول معاملات د خدای په لیګلی قانون باندې ډل کوم ښه اټیکې لیکري دې لپاره چې زمما ټول شوبهای حيات کې بس شي د خدای قانون باندې نافذ وي او عمل پې نه کوي بس صرف د ریلي نو په آئین اسلامي کوي ښه په دې لیک آئین او سورینټي ګو ټو الله العلٹی اترجمه ده د ان الحكم الا لله يقص الحق بيان الله تعالى حق وهو خير الفاسين ودع الله تعالى به پرین د بیان اون کو نه قل تو لو ان قنديك چروي په اختیار زما کې ما اغه معجزا او غذاب تستاجلو نبي چ تاسو غجلت لستر غوالي غل قضيل امر بيني و بينكم نو فيصل بشو ميا زمان ميا تاسو کې ډير پخوا والله عله بظالین الله تاالله عالم د په ظالمانو بانې وغین د پهنی د الله تعالله بانې مفاې او الغب او یو ک مفاتی الغب جمع د مفتح ده نو خزانه ته ویل شي ظرف او مفا جمع د مفتاح ده نو کونج ته ویل شي او سیغې جمعه مقصه راله جمع مقصې راله چې په د مفاتی د غیر کې. یو يوم مفتاح الغيب خدای یو بندته نه ورکړي چې جام مکثر لړان څه شي د بار پهنه خدای ښه د غیب ټول کونجان یو واځ چې سره دی الله تعالی سره دی ورنده پنيز دا الله تعالی باندې مفاتيح الغیب ټول کونجان د غیب دی علم نه لري دی باندې مگر یو الله تعالی او پهږي پاغه باندې فل بري او کې دی په سمندر کې دی و ما تسقط من ورقه الاستنافت ان غُرذ یگیس یو پان الا یعلم ما الله تعالی علم لري داغي ولا حبۃ من او دانا پته رودز مکه ولارت بیت نو نشتریس لونه ولا یا بس نو نو وش فی کتاب مبین الا فی علم الله مگر دا ټول په علم دا الله تعالی کې دی کتاب مبین علم الله وهو الذی دا الله تعالی غزاۃ یتوفاكم باللیل ینومکم چودکی تاسو لدش بے ویغلمو پوئے کی ما پا آغا کسبانے جرحتم بن نحارے جرحتم کسبتم چې تاسو کسب کوئے لے بن نحارے بن نحار قبل ازال کر لیل پا آغا ورس کے خوب والش پی نولان دیوا سمم یبغسکم یوکزکم اب یارا ویخی اللہ تعالی تاسو لا افیه فی النحار بعد ازال کر اگر واسکې چې کمه د لیل نه بعد را روانه ده لي يقضا اجل ام سنفدل دي چې په نهار ماضی کې ستاسو کوم عمل دي الله عالم دي او په نهار مستقبلي کې بستاسو کوم عمل وي نو الله تعالی عالم دي دا څه په نهار ماضی کې ستاسو کوم عمل وو پاره الله تعالی عالم دي او په نهار مستقبلي کې بستاسو کوم عمل وي لیقضا چی پورا کریش یعنیتا مقرر بی اللہ تعالی توا پسیستا صدا بی خبر درکی تاستا پاگا چوی تاستا عمل مکورو ادا اللہ تعالی القائر و غالب دے فوق عبادی غلا عبادی پتول و بندگانو بانے ویرسلو علیکم حفظا ویرسلو علیکم اتقروری کئی تاستو بانے حفظا, حفظا حفظ ملائکو تقروری کئی حفظ وطن دا حفظه ملائکه انه هر یو انسان سره لس فرشته حفظه وی ښه لس فرشته دا د ګارد دی دا هر انسان خدای ته دومره محترم دی لکه وزیر نو وزیر سره لس پيان نه وزیر سره لس پيان وزیر سره لس پاي وزیر سره هر انسان سره خدای لس پيان مقا ه دوه سره سي اي دي دی ښه دوه سره انټيليجنس والے دي هر انسان سره دوه انټيليجنس والے دي کرام من کا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاهَدَكُمُ الْمَوْتُ حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ تا فِي وُجُوهِهِ يُقَاتِلُ دَوَالِ الْمَوْتِ مَرْغُ تَوَفَّتْ رُسُلُنَا أَنِ تَوَفَّتْ رُسُلُنَا أَلْقَبَسَ كِرُوحِ دَدَلَرَا أَرْسُلُنَا فَرِشْتِيَ زَمُونْغَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ عَن أَدَي لَا يُقَصِّرُونَ تَقْصِيرَ مَكَاي أَنُسْ يَوْ أَيَتْ كِرَالَل الله يَتَوَفَّى الْأَنْفُسُ رُوحُ خُدَايَ لِ أَدَم أَيَتْ كِرَالَل يتوفاكم ملك الموت روح ده مرگ فرشتالی او دی ظاهره التوفات ورسلنا روح زمونگا دیری فرشتیالی نوتزاد پکنیشت اصل مروونکه الله تعالی ده ملک الموت ده مرگ ده شوبین چارج دی دايرکتور جنرال دیگا دی جی اگر دی ده شوبی یا جنرال منیجر دی ملک الموت اگر جنرال بلا ډیری فرشتي دی موکل دی په قبض لارواح باندې توفاته رسولونه ثمرو دویل الله مولا اومل حق ابيابوا پس کوه شې دویل الله تعالی تا مولا اوم چې متصرف د دو دویلې فرشتیا باندې خبر ده الله الحكم هر دې الله تعالی لپاره حکومت یوازې حکومت یوازې چاره ده الله تعالی و هو اسرع دا الله تعالی اكمل الحاسبين کامل حساب کوم کا کې قلتوا توه سوق باندې جات درکې تاسو له من ظلمات البر د تیرود زنګل نه ول بحر د سمندر نه تدغونو اتا سو اواز کوي دی الله تعالی ته ذرغن پاجزه سره وخوفیتن اپپټه لئن انجانا کنجات جات را کدی الله تعالی موږ له من زیدې ظلماتو نه لئن أنجانا كني جাত্রا قد يالله تعالی انو من لمنازيد ذلوماتنا لنكونن ان اوبغرز مننا شاكرين دموحديننا يا بشرككم قل الله وطوع الله تعالی ينجيكم نجا در كيتسل بیا بیا ينجيكم يورث خستاتنا ما بتفحل ينجيكم بیا او دهر غمنن نجات در كسم انتم تشركون بیام شركوي ته تو دا الله تعالله قادردي په غسای کوم چې راېږ تاسومانې غذاب من فوق کوم د اسمان نه او من تختار جوړ کوم یا دمک نه د لاندې د خپونه دمک او بس کوم شي او یا جله کوم فررق نه مختلفتن یا او ګرځ تاسولا مختلف فيقیې یځ بعض کوم باسه بعض او اوسه کوي او بعضې ستاسو ته باسه بعض سزا دبل په یبل به یځکه بعض کوم باسه بعض او عضااقت ک چ کوو ک تاسو بازو تاسوته باسه بعض او د ضرب د بازو د ضرب د اابنی بعضې به ترجمه کوي چې ی باعلیکم الله تعاللا قادر د پهدي ا ی باعلیکم چې مقرر کی تاسو غ غذاب من فوق کوم ضب د بره طرفنا به تسل الحکام زالما نو دا لخوی عذاب دا چه ظالمان حاکمان پا قوم مسلق شیخا انما یا اعمالو کم تردو علیکم استاسو دا اعمالو غکست ناکار حکمرانان او من تا تیار جلیکم ایاد اللہ اندر تا سنا بتسلط الاعوان الظلمہ حاکمان با ام ظالمانی ادا غیر وان دا دل سمر مخکمی چی ابا طول ظالمانی خوا ټول طول جا بتسلط الاعوان الظلمہ پولیس بے ظالمی اچپناسی بے ظالمی اردلی بے ظالمی یکلرک بے ظالمی خو چاله ور سرمن بدن او باسیغه نو دا رخده ازاب ده دا لا ازاب ده او یل بیسکم شی یغان آیا با یجعلکم فرقن مختلفا و یذيق بعضکم با بعض و یذيق بعضکم او بسکتا باز استاس و تباس بعض اون زور کې فنصر ری فول آیاته حسره بیان مونږه آیات لغلم شاید چې دوی يفقونا په خبره پوښي وکذب بقومک تکذیب کړو د دې قومستا او والحق حال به چې دا حق به قل تور توعلست علیکم به وکیل ایمزه پتا سبانه داروغه زه داروغه خونم ته پتاست لکل مراقب لكل نبئ المستقر لكل نبا المستقر لكل امر موضع معين ده هر کار ده پار یو ځای دي لكل نبا المستقر ده هر کار ده پار یو ځای معين له سوف تعلمون اذر چتا سو پويشي انه ده هر شه ده پار یو ځای معين دي انه انه انه ده بندگه ده پار یو ذات معين دي نا في مراتبه ده بندگه ده پار یو ذات معين دي وصلى الله چتاجو تالیک غل نکوي تاسو تالیک تالې پېژنې کا پقاسه کې غل نکوي زه قاسه د غلو لپاره نه ده سره لپاره ده له کلنا بین مستقر له کلنا بین مستقر او په ایران باندې مصلا نه چوي ځکه چې له کلنا بین مستقر له کلنا بین مستقر انه د غیر الله لپاره عبادت وکوي دا غداځ د تالیک غلو چې خپل استلا ته حاصل به هم د غېفه داغه به حاصلنی ها وصوف تعلمون و يزارئت الذين اكلت هناك صان يخوزون يبحثون چه غيب بحث کوي په آیاتنا په آیات زمون کې لليبطل لليبثال وتمسخر بحث په آیات او زمونګم کو هم الحجه کوي د ابطال او تمسخر د پاره کوي فعار از انم ان تو لا تعلق شری دونه حتا یقوز حتا چې د بحث شروع کی په حدیث په یو موضوع کې غیره د دین علاوه بل موضوع باندې خبره شروع کی ځکه چې آیات پر تمسخر کی اول تناست او دف نه کی نو انک اذا مثلهم پر الله تعالی او چې تو بیا د دوی سره برابر ګناه کی ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جنم جمیاخو کافرت آیات پر ټوګه که تم منافقین چټوک اور پرويم نه کې ودته هم غل نه استي ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا خدای وایي دا صدا, صدا په اعتبار دواړې یوېخه ان الله جامع المنافقين دا شاسه البخاري زکه فرمایل یو الله رسول کې خلاف بات হږي الله او رسول کې خلاف بات হږي پتہ الله ش چوب بیٹه رہے گا وها پر یا کہنے والی زبان نه رہے یا پر سننے والے کان نه رہے وها پر والی زبان نه یا پر سننے والے کان رہے. عدالت بیاز باندې اورتولیکا یا کابرو زما کو لړي رقمم تبک تيغه واپر کینے والی زبان نه یا پر سننه والے کان نه ره وګړه تل انګريزي زر دي کړه کورزو زر دي ها نو آل تمایو زای کی تقریکو په ملکانډ ملکان ملکانډ کې میوځای کی تقریکو ان یوځای می یوځای می دایراخ څخه خبره کوله ناغه په هراوی کې وکړه ما یې لترجمه نه وکړې او یو سړی پاسره ناره تکبیر ها یو سړی پاس و ناره ته مدا کاکا جوړو پورتونه پوي په عربي صحیح پوي چې کله پورتو کې ځل غاو یو غټه ناره تکبيري نه وي هغه بیا ما ته د بیان نه بعد تا خو په دسترګو صدام لیدلې ما وې دې په سم مړ وې تا به یو ګور په دسترګو صدام لیدلې جوړو نه بالکل جوړه تا دې سلام کو دته مو ته کیغه پیدا دې صحیح شو ها وایم ما ينسیل کहीर کې د تا نه شیطان یانه اما نسیتا کتهیر کې فلا تقد ان مکینه بعد ذکره پس د علم او د نصیحت نه مال اصرد قوم ظالمین اثرد قوم ظالمانو وما قال الذين يتقون من فصاب من شيء انشت پاکستان او باندې چایزان د شرکنا مینه فیصل به دې ساده مشرکانو څه شي په شته ولیکن ذکراله کین دوی بار تبلیغ دی لغل او میتقونا اشایت دا کافران یتقونا غن شرک ځان بچ کید شرک نه الله تعالی و ټیک ده طبعا دې مشرک ده شرک وباله نشته ولیکن ذکره شرک دغه طبعا لازم ده رات خو به او شاید چې دا کافران یتقو ځان بچ کید شرک نه نو زمیر دې یتقون بیا چاته عدوامن العداله جو ولاکم ذکرہ ولاکم تبلیغ د متقیان وبانے شاید شئ دا متقیان ایت تقونا يرتقون فی التقوا د تقوا په یو بل منزله او مرتبه باندې برو کیږي مسله چې ځان لني کوي نو داخه خبره ده اته بل تر نیکه درس ور کوي نه ډیره خبره ده دا ارتقاء فی التقوا ده وزر الذین اتقذو دا کسان زر اترک ا کسان اتخذو چنه ول دین خپل لغبا په لوبوبانی ولاول په مسخره بانی او دوک کړي دوی له ژوند دنیا و ذکر به تذکیر ول ور کپدین تطسل نفس ان تحبس چه حبس پیش یونس بما کسبت بعمله فعمل له او تای دی بلذ کل نفس بما کسبت رہی لا سلا نبي نفس لپاره په مقابلته الله تعالی کی ولیون کارساز ولا شفیو لن سفارشې وان تعدل قبول فرض او تقدیر کدی فدیه ورکه کل حد لن حرف فدیه کل فداین لا یخذ منا نبش یغسته لا یقبل نبش قبل یدنا اولایک الذین داکسان عبو الله دا سمرد د تور تخویفات او بیان د اصل مداد والتوترت <سؤال> ان ادو ايه مونګ عبادت کو مقابله د الله <سؤال> تعالی <سؤال> کې د اغه معبودانو چې نه نفرسوي شمونته ان زرر را کول <سؤال> شمونته ونه رد وعلى عقابنا انرتد انرتد ايه بم مرتد بیا بعده زادات ان الله <سؤال> ابعد از وفقنا الله للايمان پاس د دې ته توفیق راکړې د مونږ تعالیه تالا د ایمان لپاره کل ذي پشاندا کس استهوت الشياطين خو وزلت زي سرا وزلت الشياطين چې خویولې د لره شيطانانو په الارض پسارا کې حیرانا متحير لا يدركو طريقا د دې پېريانو په مخه سارا کې لار وطن معلومه لو اصحاب يدعون على الدر پار ملګری دي ويدعون الى الهدى شوااظ ولور هدايت طرف تهتنا چراشمون تا قل تو ور تا ان ود الله ولوده چې اصل هدايت د الله تعالی هدايت ده هدايت د الله تعالی هدايت و امرنا مونتا مشوي دي چې مونږ انقياد کو رب العالمين تا وانا قيام الصلاه وقيلا لنا او ویل شی د مونتاقې مسوالات قائم کای مزوتقو او ویره الله تعالی نو د الله تعالی د تتا سو بشي او هو الزی د الله تعالی دا د مره من ده دې پر کوم سورته چیرش نړوانه سماره و خلاصہ او هو تعالی خلق السماوات پیدا کړی اسمانو نازم کبل حق په حق باندې پاو راز باندې یقول چی دا الله تعالی و یکن ش موجود نو فیکون شی موجود قولو الحق خبر دا الله تعالی صادق دا ولو الملك اخذی الله تعالی پر اختیار کامل لپاره پاو راز باندې ينفخ في السور چی پکې واره کی आवाज کول شی په لوډ سپیکر کی ينفخ في السور يصواتو في مكبر الصوت آواز بقوله مكبر الصوت كي. اسرافيل عليه الصلاة والسلام صوادوخو نجش بلاغه نفق في السور عبارت الصوت في مكبر الصوت ذكر حديث كده آغا صوت كلمات راغل دي شي اسرافيل عليه الصلاة والسلام أيها العظام النخرة والأجساد البالياء والأوصال المتفرقاء واللحوم المتمزقاء هلموا إلى غرض الرحمن هلموا إلى غرض الرحمن او زڑو او ریزا شو جو سو او جو دا شو اندامونو او او توٹی توٹی شو وخو حلمو رازعی الاغرز الرحمن دا خدا دربار کې پیشی دا نا با دا آواز کئی نبی علیہ السلام فرمائی چه ویوس مغو من کل جانبین دا آواز با دا تولو جوان بناوری دیشی خوا دا دا سی سٹیریو دی دے دا سی آلا فریکوینسی دا آغا لوٹ سپیکر آلا فریکوینسی دا چه یوس من کل جانبین بانانبه و موري زما کې له غارنبه ووري دېشي مخنه بارازي شان ابرازي خي جانب نبرازي گس جانب نبرازي ها داسې ټول جوانبهونه بدا आवाज ووري دېشي فریکوينسي ډيره مضبوطه ده فریکوينسي ورته وای پيليټيشن ورته د دې ماشين وای مضبوطه ده نو چمپین یو ماشين یې هغه فریکوينسي ډيره مضبوطه صحیح شو ازمون دا ماشين زورشه دې فریکوينسي ډيره مضبوطه نه ده دې فریکوينسي ډيره مضبوطه نه ډېر لري आवाज نه انا داغی فریکوینسی دیره مضبوطه دا سی خبره دا سنگا انا تاثر یو بارانه مشین نیسته تر خرس گا کا کانیو شی یو شی خرس گا اپا اگی یو بارانه مشین ناڑا خواه عالم الغیبی عالم قدبانی و شادا کاربانی و اول حکیم الخبیح حکمت والده خبردار دی و ازقال ابراهیم الیبی آزرا تتخذو اسنامن آلحا ویسق قال ابراہیم ولیادی آزر اتتخذوا اصناما لیا پاغه کی چې ابراہیم علی السلام بلار خپل آزر ته ادا آزر د لقبو ارادنا موو تاریخ اچاوی چې دا آزر د زر بوت نامه و نو پاغي مشور شو بعضه مفسرین وایي چې دا آزر د ابراہیم علی السلام نو تریمور بیوخه دا یې تر مړو او حدیث کې راغلی دی الغه مو سن و عبیه. تر په مثل لفلار دی او دای دې لپاره ویل دی چې وای د نبی علی السلام آبا طول او اجداد ټول موحدینو سويتي استدلال نیولای دې لپاره چې انه یاراک حين تقوم وتقلبك في الساجدين الله تعالی تا ویني او پیغمبره چې کله ته پاسي او ای د تقلبک في الساجدين دې تر عاموقدر دې ورعا آ تقلبک في الساجدين او د الله تعالی د مشاهدين را تیر وی چې ت ابن بعد اببن دا موحدینو پا شاکران منتقل شوئے سمرا بعید تاویل دی خو مونگا والو چی نبی علیہ السلام نا یو سری تپوسو که این ابی زمان پلار جیچر تاری مرگ نا پاسی تپوسو که زمان پلار کم زائد دی نا حضور علیہ السلام ورطے ہوا مغا ابی فی النار زمان پلار سر اے دوزخ کې هو مغا ابی فی النار نا افادر دی وکړه چې عبد رسول پاک دا موحد نو نا ک او اعذر نيكش د ابراهيم بلارشي اموحدني په صحارې دپکی صحارې شد صحارې خدا موزه د نزا نه ده مس الله تعالی ته مفوض ده ويسقى على ابراهيم و لابيه لاخ بل پل اعذر تا تتخذ اصناما ايات غني اصنام د مورکیانو لا سنم دزي جسامت بوتويخه مورتي نو يوي عکس, عکس او يوي سنم نو سنم زی جصمت بو تو یا اساس ور دیوال لاند چګم راوزی صحیح شو اوعت اوعت تا نقش نقش یوریږي په لاس باندې اورټ به اورټ ته جوړي اوعت دا جوړي کیمرې سره او هر چي تمثال نو دا پونیز د بازي علماو صورت دی صورت ته پونیز د بازي علماو سنم دی انی اراکا زوینم ستا کوم ستا فی زوالالم مبین په گمراهای زایره کی کُنَّا وَرَتَّقَدَر کَي وَكَذَلِكَ كُنَّا دَارَنَّگ یو مونږا خود مونږ ابراهیم علی السلام تا ملکوت السماواتی ملکوت کته د مبالغه لپاره ده ملکوت السماواتی با شهد اسمانونو زمکو وليکونه من المؤمنین لیستدل به وليکونه من المؤمنین لیستدل به چې په دې ملک باندې استدلالونی سي اوښیده د پخو یقین کول کونه فلما جنن انه یقین یقین راضی مشاهده سره یقین راضی مشاهده سره او هر چی ایمان دی نو دې راضی نفس خبر سره اے راضی نفس خبر سره به وژن حضرت تانوی صلی الله علیه و فرمایل چې ایمان مان کا نام هې جن کا نام نه ایمان نه مننه عبارت تل پیژندلو نه عبارت نه دی فلما جن خلیل لیلو اف اکل چه تورش و دبانش پار آکاو کبن اولید دو کبن یو خاص طور کانو یعبدو نهو چرا دل اقوم دا غیب عبادت کو قالان اوید حازاربی اوید حازاربی دارب زماده حازاربی مفسرین وی حمزد استفا مرت مقدر دا حازاربی آیا دا زما متصرفت یادو امانا حازاربی دا رب زما ده بزهم کوم تاسو ګومان کی هزار کوم دا زما رب ده لکه تاسو ګومان داده او درې او هزار رب دا زما رب ده تسلم تو اوم منلا دا زما رب ده اوم منلا مدار خاولاناند تاسو مصرمانی کې ولید مدار خاولاناند چې خصم سره داغه نا قابل تسلیم خبره وقت تور اومنه او ور سره ور روان شي چې په دیخ په له خبره کې هغه په خپل ملزم کې ښا د کې نتیجه شو غیر قول غنان او یا ایسورته مقدر نه دي دلاله ته حال المتکلم په دی باندې دلیل هاز ربي دلاله ته حال المتکلم دی ما ته ګوري ابراهيم عليه السلام ورته وي هاز ربي دا زموږ رب دی دا غتاب دی دلاله حال المتکلم ای قوم لعتاب ورکو حال المتکلم عثمان پکې سو تفسیره وکړه سلوور تفسیره صحیحمو د دې سره په دې سلوور کې پیاو نه پوهه په دې سلوور کې پیاو نه پوهه نو باز دې دا خطا شوه ان لیکل دي چې هر طالب د حق د چ حق لټای نو د زوال په کندو ورتيږي ښه چې حق لټای نو ابراهيم عليه السلام په توحید طالبو نو د عملي شرک نه ورتيرشه الا توحید تورل سي دي ښه عملي شرک نه د ازکه چې مودري صاحب دې باکې د عقل تابيو کړه نقل تابینو نکړبه نقل مصالح او رذلې چې انبيياء معصوم دي انبيياء معصوم دي ګناته نکي شي شرک له ډېر بعیده خبره ده شیخ توذر کې نه ګناته نکي شي شرکو در کې نه ګناته هم نکي شي صحیح خبر مزین کړه او بیا ابراهيم عليه السلام د خصوصیت سره الله تعالی دا به ولي کوي ور سره بیا خصوصیت سره الله تعالی ذکر کړل دي چې وقاتنا ابراهيم رشده من قبل وکنا به عالمي من قبل مقدوان الازافت على آل الزمع مزنفن لئے ورطرا وباسنو واتینا ابراهیم رشده هدایته من قبل ولادتیه من قبل بلوغی من قبل بیعستیه کم چی ورطرا وباسنو قبل از ولادت دا مور خیتا که مورت فطرت سلیم ورکره قبل از بلوغ حالت دا صغر که مورت فطرت سلیم ورکره قبل از بیعست حالت د عدم نبوت کی مورت فطرت سلیم ورکره اتنا ابراہیم رشدو من قبلو وکن نبی علمین فلما فلا فلما غاب اکلچ غائب شدا سطور ویدو لا احبو لا اعتقدو ازاقیدن لارم الافلین پا بان الہن لا اعتقدو الغائبین الہن اعتقادن لارم پا غائبین بان لید الہ فلما را القمرہ کلچو اسپنگمائل را بازغن طالغن راخرتول کې وېدا زم ما ربي فلما فلا کله چې غډ بشوا ویل لم يا ديني ربي ما ته هدايت نو کړې رب زم ما سابقن لا الا يم لم چې داخل شي په مزاری نه فادر نه فد مازي کوي ښه انګو موضوعي سپته چې کدا قاعده صرف دی یادوي نو بیا نو غډ وړي دی رب لا الا يم يا ديني کما ته هدايت نو کړې رب سابقن لا كوننا غرذ دلهم بزمن القوم الظالمين غطن... ده قوم گمرانونه فلما را الشمس باظغتن مشكر بدر هداش کرا ده دريوت شمس نو لواندو شو ديفادر ده وکړه چې یو مرحله په ابراهيم باندې ده طلبو چې سجوب باب کې رسولال نه تیرخه کني غلواند هدايت اعتراف وکنه بیا ورپسې وي چې فلما را الشمس باظغتن قال هذا ربي زکه موضوع چې په ټول ټول محل طریقه تل نو بیا خط چې ولمار الشمس باذغه تن اکل چوری دن ور ل باذغه راختن کې نوې 20000 ربي ودا زموږ ده هازا اکبر او دا غظیم تر دی جرمن هازا اکبر جرمن د دې جرم لوی دی د دې جرم لوی دی نو جرم دوره غټه جره د قرص غمق ډنګواله د دې د قرص غمق د ډک سوره دی دیکه د ډک سوره نو 13 لاک زمکه د خيټه کې په اسانه زمو منظمکه دیار لسلاکه دا ډېر په اسانه کې ځایږي او بیا د قطبي ستوري قطبي ستاره دا غي غمق بیا دوم رزيادت 54000 نورونه په اسانه اګه کې ځایږي خداغه مسافه ډېر بعید نه دور غونخاري ښه مسافته ډېر لري او نه دور غونخاري ننور نه ډیرو چتته فلما را شمس باذ غتن قال ها ذا ربي ها ذا اكبر فلما فلت كلچ دان ور دوب شقال يا قومي و هقوم ازمائني بري انزل تعلق اني بري اني بري ان, ان،, ان، جمله اسميه دا دان لپاره دوام استمرار بادي چې دا استاذو دې شریکان زداي من لا تعلق فاطمه بیا موضوع دې شپته دې جمله اسميه ته وره اني چې زوز به زاره انې بریون زدایمه من بدل بری انې بریون زدایمه من بدل بری مما شرکونه اني وجهاتو وجهه اني توجهاتو عقیدتا اني توجهونه چې کني اسره ورسيده هدایت تا اني توجهاتو عقیدتا ما توجه کړی دا عقیدتن د مخکنه د وجهه خپل لذي اغاله تعالی تا پیدا کړی اسمانونه از مکا حنیفن په حال کون زمکه چې فطری و الله تعالی ده پتو ده مستقبل چې موضوعي څخه بغډوړيږي نو زکه دا دمړه تا کې دي کلام نه وکړ و ما انا من المشرکین وما انا من المشرکین ان نو ما زله مشرک ان سابقن من المشرکین بیا جمله یې وحاج جو قومو مناظرکو را دوسرا قوم دادو قالنو دورتو یتو حاج جون لین فی اللہ آیتاسو مناظرکووی ما سرا پزاد دا اللہ کی وقد هدانی اللہ تعالی ماتا ادایت کردی ولا خافو زنی ارے گم ما دا آغا بوتانونا دا آغا مابودانونا تشرکو نبی چه تاسو شرک پیدا کوئی دا اللہ تعالی سرا این یا ذرنی بشئین چه ما تبس زګا غي ورته ته باباګان نه منې کو دش په بلې کټ نه راغورځيخه غي باباګان نه منې اش په بلې د کټ نه راغورځي نو بابا دا کار یې د کټ راغورځي به کوو مننه نه په کار ښه ها بابا څه کټ نه راغورځول کوي ورته ته زمونږ دا باباګان نه منې دش په بلې کټ نه ایبراهيم علی السلام ردو که زن یې غما دا غشینا تو شرک چې تاسو شریک وې د الله تعالی سره ان يزروني بشي إلا أن يشعر ربي بكل فرض ما تصل تكليف رسلنا بخداه رسولي إلا أن يشعر ربي مگر دا چه اراده او کې رب زم ماشه اندس شي وسر ربي وشمول ربي الشامل درب زمار شي تا علما وقدره ايت بعد پس تاسو تذكر نکوي وكيف خافوا بسنګ يريگم ما د اغما بودان او نه اشركتم چې تاسو شریکان کړی دي الله تعالی سره مغ انهم لا يقدرون على شيء مغ انهم ما بغیر قادر خدای نه یری انو تاسو قادر خدای نه نه یریګې ابراهيم عليه السلام ډیر الزامي جواب ورکړو چې د غیر قادر خدایانو نه نو زماد قادر خدای نه وکيف يخافوا اسرنګي بازيری که ما د اغه ما بودانونه اشركتم چې تاسو شریکار کړي الله تعالی سره مغا انهم لا يقدرون علی شئ سره دې چې د قدرت نارې اسې باندې ولا تخافونا اتا سنې ریږي انکم اشرکتوم بالله د دې خبرې چې تاسو شریک پیدا کړې الله تعالی سره ما اغشلم ينزل به جنې نازل کړې الله تعالی پاګې باندې علیکم تاسو ا پتا سبانه سلطانن دلیلو دلیل دا بیان دوا کې دي دا بیان دوا کې دي چې په معبود من دون الله باندې دلیل وینه په مابود من دون الله باندې دلیل ني زکلام ممتنئه د مونټنې وجود د وجود په لاره دلیل نه غوړيخه دسه دې ممتنئه وجود دې هر ممتنئه وجود په وجود باندې دلیل نيخه دا په ادم د لایل موجود دي دا ولې کوي ورته چې د ابراهيم عليه السلام آیته فلسفي پاندازو وي چې دا صدرانه دي وي ورته دا صدرانه دي وي د وجود د لایلي وجود په وجود باندې دلیل یو نيخه دا په ادم د موجود دي فایو الفریقین یا حق أكم يو دو دلونا أأنتم بالامن اكم یو د دو دوالو دلونه انتم ام انا تاسو کزو زو چې د قادر خدای تابع يم تاسو د غیر قادر نه یروي او تاسو چې د غیر قادر خدایانو تابع یې ازوم د قادر نه یرم نو احق بالامن بزم ک تاسو وې زو فایو الفریقین اكم یو د دوالو دلونه انتم تاسو کزو احق خمستا ایک دے بالامن دے محفوظ پا دے دو ان کنتم تعلمونا کتا سو علم لرے اللزین آمنو اللزین آمنو دا اس کلام دے ابراہیم دے یا اتخال الہی یا کلام دے ابراہیم دے اتخال الہی دے اللزین آمنو کسانچی ایمان راوڑے دے ولم یلبسو ایمانم بظلمن ولم یخلطو انید خلکر ایمان پل دے شرک سرہ اس نوغه شرکه د ایمان آباد نړۍ ارتکاف کړي اولیک اللهم الامن دا کسان ثابت دې دیره پارا امن وهم تدونادا کامل دایت باندې دي وتلکه حجتنا اته د ابراهیمه وتلکه حجتنا اته نا ابراهیمه او تلکه ادا مہارت په علم مناظره کې حجت زمونغه اته نا د ابراهیمه السلام په شان مناظره بل څوک نشي کولی و تلک حجه زکه په مناظره کې الزام خصم دا لرټول نه مستحکم دلیل دی ښه دا وروړي کوي ورته چې په مناظره کې الزام خصم دا لرټول نه بالا دلیل دی چې په خپل استدلال راټین کې ښاړ ایبراهيم السلام ګور ځان هغه تزلین نه ویل هغه پا خبره کې راټین نو تلك حجتنا ادمه حالت په فلم مناظره کې حجت زمونږه چې ور کړم د ابراهيم تا مقابله د قوم دته کې نرفقو درجات من نشا پورت کو د هي سيد درجونها هغه سوچ زمونږه خو خشي ان ربك حکيم عليم و وهبنا لو اسحاق هب کړم مونږ ته اسحاق ابنن وياقوب اياقوب عليه السلام نافله کُلَّنْ <کولاً> هَدَيْنَا وَطَوْلَتَمُنْ غَيَادَايَتْ کډيو نوح عليه السلام تا وهدين انا نوحا هدين بيان دما اوز مراملوه نوحا هدين من قبل انو عليه السلام تا يادات کډيو مونږه قبل د ابراهيم سا ياقومنا ومن ذريته الذرية نوحنا يا ذريو د ابراهيمنا د ذريو د نوحنا يا ذريو د ابراهيمنا خو ارجاده ضمير نوح تا اولاد زكريا نوح عليه لم يكن من ذريته ابراهيم نو پیغمبران ټول <سؤال> ذریه د ابراهيم دي خوینو صل <سؤال> اسلام کې نو اذنو عليه السلام اولاد کې اولو ته صل اسلام د ابراهيم ذریه کې نو السلام وروارو نو من ذریه کپاد ژل ټول پیغمبرانو نو نو عليه السلام اولاد ټول و من ذریه اذن اولاد د نو عليه السلام نه داوود او سليمان ايوب يوسف موسی هارون وکذالك نزل موسين ادارنګ من بدل وک موسين انوتا وزكريا و زكريا و يحيى ا زكريا و يحيى عيسى و الياس كلهم من الصالحين ا طول د نیکانون و اسماعيل و اليسع اسماعيل و حضرت يسع يونس فضلنا فضيلته وركلمون على العالمين فمخلوقات باني انوس و لام بهلول پیغمبران نوح ابراهيم اساق و يعقوب دا اصول الانبياء دي زك ذكر کل داوود و حاکمان پیغمبران پاتې دي ایوب او یوسف دا دواړه مصابندي وای مصیبتونه په راغلو موسا او هارون حاملین د معجزاتو زکریا یحییصا الیاس غابدان دیرو اسماعیل یا یونس او غیر مشهورو دینو نو دا ټول انواده پیغمبرانو قائلین دي چې متصرف یوازې الله تعالی دی مداد صورت بدای ثابتش دا ټول انواده انبياء او قائل دو دیو چې متصرف یا واجب الله تعالی ده ومن ابايم د پلارانو د دنیا د اولاد د دنیا درونو دنیا وجتبینام اخترناهم انتخاب کړو عموم د ہدایت مو کړو د طیلا صراط مستقیم ذالک ادل الله د دین د الله تعالی ده مالک دین الله یا دی بے دایت کئی دی بانیا چې چکو خیشی دی باد اقبلونا ولو اشرکو کچری دی شرک کئی نو لحبتانم باطل <سؤال> باطل <سؤال> ولو اشرکو کدی شرک کروی لحبتانم نو باطل <سؤال> شیوب دوینا دا عمل دوی اولائک اللزینا ادعا کسان آتینا مل کتابا ورکلو مونگ دوی تا کتاب والحکم افهم ونبوتا نبوتو فا این یک فر بیا ها اولائی اک کفر کئی پدی آیاتو بان لی ا کفر کای په دې آیات ها هؤلاء ا اهل مکہ فقد وكلنا بيا قوما انه موږ توکیل کړي په دې آیات باندې یو قوم عظیم ليسوا بكافين بی چې نديږي په دې باندې کفر کوونکو کې فقد وكلنا بها قوما مساله د تصور د قومیت عام تصور د قومیت توقف لري په دې وسې زنه وحدت د علاقه وحدت د جبې او وحدت التعذيب و ثقافت دایغه ام تصور دی عمومي دنیا کې مشهور تصور قومیت چې پېش کیږي هم د غيوه دي او د شريعت په نیز باندې مذموم نه دي ځکه الله تعالی تشکره کړي دا وجعلناکم شعوباً وقبایل وجعلناکم شعوباً وقبایل اوس د قوم لږ قران کریم کې بس پر رجالوبانه شوی دی یا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم لا ندي ناري نه اورې مسخري نه کوي نک واده میکړي نو استاد واته به ضرورت نه غوته پخپل لنګيږي اوله مونږ پورې خاص کړل ورپسې ذکر دي ولا نساء من النساء حسن يكن خيرا منهن الله من دماغ خو نه نساء قوم نو ويستغفر دماغ خپني انا االتکه زمون د کل یو بابا نو مونږ د علاقې انا د ٹیک سلا د عيسایو او شاید چې یو مدهدار د ستر چې یو قوم تاسو د کوم کې او د هغه کومره د کلی دې دونکو بیٹے مسیح نے فرمایا د خدای زوی حضرت عیسا ویلي دی نا بوډا هغه پریشن کړو او دا دای سال سلام سکو نا او خدای دی او نه دغې خلصو انا غورته د مریم نو یاسوشو اوغه تر املاشو نو به دي بوډای او درځه پادری په دې املا باندې وو به خدای لا ته روزه درته کوڼ ناتمه په 50 کال عمر کې ځان لدوي موادو غا غا اني جزب باندې نو به واده مې ځان نه خدای ته روزه واده نسته ان يكون لو ولد ولم تقل لو صاحب وخلق كل شيء په دا کړي دي ارشه د الله تعالی پرشه باندې هان زالکوم الله دا چی بیان ش بزګر الله تعالی دغه خدای وې دا چی بیان ش بزګر الله تعالی زالکم اللہ بزدغ اللہ تعالیٰ دے وحدہو یوازے لا رب بغیره بدنا لو بالرب ربکم ادا متصرف ستاسو لا الہا انشتر متصرف مگر دے خالق دار شہر فابدو فوحدو ایک یو دا الله تعالیٰ غلا کل شین پارسید دے كل شین دار شہر دے پارا وکیل المتصرف دے یا پہر شیبانی اگران دے لا تدرکو لب سارو لا تدرك الابصار ادراك تدني شكول استرجي نو مساله دروي تلباري تفصیل سره تر شو و دام دليل ویلو متزله و د پارابيامو جواب فكره لا تدرك الابصار ادراك تدني شكول استرجي واو يدرك الابصار و الله تعالى ادراك قد ابصار و هو اللطيف اذ الله تعالى لطيف الخبير خبردار به قد جاءكم راغلی تاس تا بصائر و عبرن دلة واضحن غبرتونونه ودلائل د من ربكم مربكم فمن اب فمن اب سره او چا غبرت واغ فمن غتبره چا چې غبرت واغسته فنفسې نه د فدي د ځان پل ومن غميا ومن غمية, غمية شد د غبرتنا فاليا وبارې دباندي وما نه غليكمم او نې مض په وكذلك داران جهي نصرف الآيات نصرف الآيات بيانه من الآيات وله يقوله غطفته مقدر ولتروبسه داران جهي بيانه من الآيات ليصغد قوم ويشقا قوم چه نك بخشيه قوم بد بخشي بالقوم وله يقوله اجوه دوه درستا تغلمت في مكتبت دا دمر منطقي دلائل چه اللہ تعالی من الآيات نه جيو قوم قد دليل بان صحیح چيو بالقوم شقي و بدبخت شي اولي يقول درسته بل حکمت پکیدای دی بو چې دا منطق بل چل نه ورنی تا چې طویل یونیورسٹی تا چرته تلوی امریکا ته یونیورسٹی کې سبق ویلې داسې منتظان نه کار کی ولی يقول چې دوی درستا تعلم تا تا غزدکړه کړې د فیمکتبه ولنبينه لنوضح اچې توذيه د دې او کوه قوم ته چې ویلم لري اتباو کا دعوه یې لیکه چې وحي شې تار جانب درفستانه لا اله الا بيان د ما اوحيه دې چې نشته معبود مگر د الله تعالی دی و حرز احراز او کانل مشرکین مشرکانونه ولو شاء الله ولو شاء الله ما شرکو کې اراده د الله تعالی غدم شرک غدم شرک دغا دم شکر د دوی نومهشت کو د ایب شکر نو کړي او ما جعلنا کان دگر ظلم په دوی باندې حفيظا زموار و ما ان تغليم اني ته په دوی باندې بوكيل المسلط ولا تصب الذين اكم ظلمك ويا كسان تايدونه يعبدونه چه عبادت کوي مين دون الله بغیر د الله تعالی نه فيصب اللا جن ديب كنز لك الا taala تغدوا مقابله اي انتقاما بغیر علم بلا جوازا کزال کزینا دارنگی خیست کری منگل کل امتن دا هر امت دا پارا غمل داغ بیارب دو دوی تردوی واپسیدا خبرداری بور کری دوی تا پاچ دوی چه عمل کو واقسمو باللہ دادی دن شکایات تی شکایات تی دو کفارونا واقسمو باللہ قسمونی کری پا اللہ تعالی بانے جاد ایمانیم مبالغتن جاد ایمانیم مبالغتن سقسمونی لَإِن جَاءَتْ مَايَتٌ كَشَرِقَ الْوَدِيتِ مُعْجِزَة لِيُؤْمِنَ النَّبِيُّ أَن دَيْبَ إِيمَانَ رَاوَ لُهُ پديبانې قلت ورته انما خبر دارا الآيات والمعجزات عند الله وقدرت الله تعالى كده وما يشغلكم وما يشغلكم اس شي خبر کړي تاسو له ان وما يشغلكم وَمَا شویر کوم څشي خبرې تاسوله ا ځاج اطلایو منړ چې تاک سره دا مجزذا چې کله راشي نو د بیاو ایمان نراړي. تاته سفه وما ش تاته سه چې دا مجزه ک راشي تم د ایمان نراړي و نوقلگووا د تاون اړو مونګوونهدو ستګدوه کمله مییننو إذ لم يؤمنوا بي زكادي إيمان نيراولي پا ديباني پنوم بي کرد اپري دو مونغ دوي پسر کشير دوي كي يعمهونا يترددونا ولو أننا نزلنا إليم الملائكة كي كري مونغ نازل کروي إليم دوي تا الملائكة تفرشته معجزة تن لكادي ويتي فرشته پا كار ده وَكَلَّ مَوْمَ الْمَوْتَ أخبر کروي دوي سر ملو بالقرآن وَحَشَرْنَا غَلَيْم كُلَّ ش اجمع کروه مونگ پا دوئی بانه کولا شین اطول شیونا قبولا افواجا جمع دا قبیل دا او یا قبلن بلقرات قبلن مغاینتا مخ مخ ما قانونو دوئی لیو منو شی ایمان داوڑی اللہ ان یشا اللہ مگر داچ دا اللہ تعالی را دا شی اکثر دوئی جحلون جحالت کئ وکا زالک آداران کی گرزو ری دا هر پیغمبر دا پارا قدوان دشمن شیاطین الانسه شیتانان د انسانانو د فریانو یوحی باذم یلقی یلقی باذم الیلا باذل چې القا ک یو بلطا زخرف القول د خبر مزخرف خبره مزخرفه مزخرفه خبره چې داخله یو شانی او ظاهر ډیر خستې رولد گول زخرف القول د مزخرفه خبر خبره د زرند د خبره غرورن ده غرورن مفعول لهوبه غرورن ليغرلهم تدی دوککی ولاو ش عرب وکا اراده کړی ورپس ته ما فالو دای بنو کړي دا کا پرد دوه ما يفتنون وا افتراءهم اردوی افتراء ولتصغى الیه ولتصغى الیه افدت الذین اجعلنا لتصغى جعلنا د رجع المنکر دي چر نبیله مشیاطین الانس والجن دا پیدا کړی دی مقابله کی ولتصغى الیه او ولتصغى الیه اسغا اصل کیوئی کلا موردو تا لازم مانای دا میلان ولی تسغا ایلی اچھ کې دی دی تا زندا کسانو چی ایمان نساتی آخرت بانے ولی اردو اچھ خوخ کی دا دی شیطانانو دی خبری لا ولی یقترفو لیقتصبو اچھ کسب کی دوئی ما عم مقترفونا آن اچھ دوئی کسب کون کی دی افغیر اللہ آیا غیر دا الله تعالی نا اب تغی اطلبو لطوم زا حکم المتصرف و حاکم اذی <عادی> الله تعالی نازل کړه تاس کتاب مفصلن مفصل اصولن مفصلا مفصل اصولن اصول له قانون پکې ټول موجود دي جزیات او فرونه دي جزیات او فرونه اصول له قانون پکې واللزین آکسان چه ورکنی موندوی تا کتابی آلمونا آئی پوئیگی چه دانا جانب در په پا فلا تکونن نا انمکی گتا من الممترین آد شک کونکونا وطمت کلمت فلا تکونن نا انمکی گتا ایوہ آن او پیغمبرہ من الممترین آد شک کونکونا وطمت کلمت ربکا وطمت ا کامل شوهه د کلمې دربستا پیا تی بعد ست کو عدل صادق یم دی او عادل یم دی لا مبدل کلماته انشترم بدل بدلون کړي کلماته د الله تعالی لپاره هو هو السمیع العلیم ا د الله تعالی اوریدونکو او عالم دی وَإِنْ تُتَأَخَّرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ أَكَثَّتَ تَاوَتْكَ دَا اکثر هغه مخلوق چې پزما کې دي یوز ويلو کان سبیل الله ان گمراہ کی تا دلاله د الله تعالی نه یت تبعون الا الظن هدا اتباع کی مګر د ګومان وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ انې دوی ان ربک تا کی صرف تا هو اعلم عالم بمن پاچا بانی چې گمراہی د لارې دا الله تعالی نعودا الله تعالی عالم د پیدایتي یافتگانو بانی خریده اغنه ذکر اسم الله علیه چې اسوینم د الله تعالی پاغه بانی نو حاصلدار چې استحلوا ما احل الله چې کوم شي خدای حلال کړی دی ا حلال غني چې تحریم د عباد تحريم ده عبادو غلط کتاص پایا تو ده الله تعالی باندې مؤمنانی و مالکم وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا أَشْرِطَةً كِنَّبَ خُرَيْمِمَا دَأَغَشَيْنَ ذِكْرُ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ شِيَاسُ وَدُنُمُ دَاللّٰه تَعَالَى پَاغَ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ التَّفْسِيرَ وَبَيَانَ كَرِ دِ الله تَعَالَى طَاسْتَا آغا چې حرامي ګرځولې تاسو باندې إِلَّا مَسْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ مګر آغا استُرِرْتُمْ احتجتُمْ چې تاسو حاجت پېښه خوراک داغې تا الله تعالى میتذكر کړل ان دوی ریاجي با خبره ده چې بندې مركي چې بندې مركي نو حلال دي چې خدای مركي دا ګوره د عقل تابع وکړه وې دا, دا متا دا خدای مرکړه ده ادا مزبوحه بندم نه بندې مركي دا پیغمبر یې بصر لري چې بندې مرکی نو یې غوړی چې خدای مرکی کوئی غوړی مردا حضرت علي صاحب رضی الله تعالی عنه یو صلی حين الاستواء نفل نفل ده نفله نه منک انور پنی ولاړو نو هغه نفل کوه دغه وخت مکروزه ها مکرونی اناغه د نفل انا ملک مکه و دا امونس مکه و د امز ګنا ده اناغه ورتوی خدای به مال په مز باندې عذاب را کای عقل و چلو خدای به مال <سؤال> ان تاسو مس کوم سیدی و تاسو نو د خدای عبادت کوم نو په غریب باندې عذاب را کای حاضر تیری سه و تا او معقوله خبر اوکرا وین د پیغمبر په مخالفت باندې عذاب را کای په مز د لسانه را کای په چې د امس کنه د ته پیغمبر په مخالفت بل زده کی نو دی یقلو چلو چې خدای ملکي نو مردا لري اڅه بندې ملکي نه حلاله نه حلال الله تعالی ولا جواب ورکړي چه اصل شی په حلمت کې حکم د باري دی ښه اصل شی په حلمت کې حکم د باري دی چې خدای وای دا حلاله نو حلاله وي اڅه الله وای دا حرامه حرامه وي ومال وقت فصل لكم ما حرم عليكم الا ما سترتم له وينك كثيرا اتاك سر دیر له ذلون اغومرا کای خلک لرا بیاوایم په خایشه تو خپلوبانه بغیر علم بغیر د نقلنا ان ربک والو بالموتدی وزرو زائل الاسم اپریک دیت تاسو ظاهر گنا وباطنو اباطن گنا ان ظاهر الاسم چې ممنوع عقلن وباطنه چې ممنوع شرغن او دویم زائل الاسم ظاهر گنا چې ممنوع نصن او باطنو اباتن گناہ چې ممنوعي قياسن ظاهر الاسم اپریدای تاسو ظاهر گناہ چې ممنوعي قطغن و باطنو اباتل گناہ چې ممنوعي مشتبهن او زرو ظاهر الاسم اپریدای ظاهر گناہ او باطنو اباتن گناہ ظاهر پريداي عمل فاسد باطن پريداي عقيده فاسده ان الذين كسان يكسبون الاسماء شي غټي دوی ګنا سه یو دونه مطلب او کوې به ما کانو یكترفون پساب دا چودوي چې حساب کو ولاتاکونو لم یذكر اسم الله چې نه یا سوینم د الله تعالی پاګیبانه و انه لفسقن حرام دي نو لفسکون نو اسم الله دا دوه نوو لم یذكر عليه اسمه ولا اسمه غیره په د خدای نو مغسته شوی او andet ghair mudda dalil le ba Imam Saheb che tarik da tasmiya amadan da da zabha haram da che pa kasbane chawe che na na da sabh wah ba kalime malime naw khoday qaga cha alaikum da tarik da tasmiya amadan de da mazbuha haram da al Imam Saheb dalil shaba aw tarik da tasmiya nasiyan he la shote newala pe da zabha halal da aw Shafi se vo da دوار ولا ولا لکریتاس ميه په دره مؤمن کې موجود ده نو موږ دره مؤمن کې اورې خبره موجود ده ها لږه مؤمن کې ډېره خبره موجود دي او د وېمانه اوه لم یذكر اسم الله چې نوم د الله پې نه هغه تشوي وذكر اسم غیره عليه انم د غیر په هغه تشوي نو پرانی نه صورت خو معنا ده و انه لفسقن دا مزبوحا را او په دې تفسیر به معنا و انه دا نامه غیر الله هي فسق به دبيبحبانې نام د غیر الله غستل دافی سق دی. وله شاطتینا تااکې سره شیطانانله ی خولاړیمقاک خپلوطبعغنو ته لو جادی لوکوم چې جګړو کې تا سره نو دای ورته خاکرې ده مسلمانانو ته چې خدای ملې نو مورداره ده چې تاسو لکنې بیا جایز ده. وای نه توګ کې ل کوم له تاسو هم بیا مشرکان کوم. اتباعتم العقل في النقل. ASU, مقابلت النقل ذکر اتاسو اتباد عقل وقرب مقابلت النقل کے او اصل شئ اغلی نقل اتباد او من کا نمئیتا اے آغسو کیو دے مر پا کفر فا احیئناو انجواندیکم اندلا بالایمان وجعلنا لو نورا و قرانا او ورکم اندتا قران یمشه بے فنناسه اچ دې تکې پدینور باندې پخل کو کې په شاندار اچاره چې مثال داو فز ظلمات پتیرو کې نراوتن کې دین الله خدایو مشرک او موحد وره یوشن ها یو خدا چې مسلمان په ژوند ایمان باندې ژوند دې له او سره لاس کې رڼا ادا او کافر په مرگ د کفر باندې مړ دی او رڼا ورته کذلک کذین للکافرین دارنگه خسته شو کافرانو تماکانو یاملون وکذلک جالنا و دارنگه پیدا کړیمه فی کل قريهن په هر کلی کې اکابر مجرمیها اکابر تای مفول اوله مجرمیها تای مفول ثانیده اگر زولې د مونږه پیدا کړیمه فی کل قريهن په هر قريه کې جہلنا ګرزولې مونږه کلی کې اکابر او اسا خانان نوابان مجرميها غټ مجرمان د کلی د کلی نه لوی مجرم نواب سیږي نو <تصفيق> <tip> دا چې الله تعالی وایي نو سوي ها ها او دیمدا چې دا مجرميها دا مفول اول د اکابر مفولې سامه دي نو بیا مانا دا شو چې دا رنګي ګرزولې مونږه په هر کليکه مجرمين د کړيه اکابر مجرمين د کړيه مو ګرزولې نه پړوان دي نه صورت به حاصل داسي چې خان وو نهجر م شروع په دویم صورتت به معنا دا مجرم وو نو نوابی نووابي زنله پیدا کړه. داسې ماه شور الله تعالی ډیر حمتې خبره کوي. الله تااله ډیرره اج به خبره کوي نواب په دویم صورت كان مجرمن فصوره كبيرره. دکه اول سری بما ان لګي جوواه کوي اشرابونه خر ایروین خر یوجرتې قدونه کوي اوغونډهټلی نو بیاې خان جوړ شلوې دیره بیا د خلکو نواب سپټ جوړ شي نو بیا مو ازادي خلک په فیصله کوي بیا خو په دویم صورت چې دا مجرمين د قریو ناکابر جوړ شو مجرمين د قریو نو څه جوړ شو اکابر په نومبي صورت چې دا اکابر وو نو مجرمان جوړ شو اکابر وو نو مجرمان جوړ شو دا څه په یو صورت دا مانه شو په دویم صورت دا نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کړه علی ابن ابي طالب راوی له سلامات خو دي د قیامت ان یو علامه پاه ک خود له نا چې قائد رئیس القومي ارزلهو چې رئیس د قوم با ارزله الناس د مشورې د ټولنه رزل سره عبد الاقيلو مشري قائد رئیس القومي ارزلهو ارزله الناس رئیس القوم ليمكرو فيها ليمكرو فيها چې تدبيرونه د فصالو کې پدې کلی کې ادي تدبيرونه لکه یې مگر د ځانونو خپلوا ما يشغورونه خودو شعور نلري و اذا جاءت مايتن کله چې راشي دویتا آیه تن یو آیه انو قالو دوی لنو منا ا مونږ غیر کی دیما تر دې پور چې راغری شه مون ته په مثل د هغه معجزات مشاهدو د آیه نمراد قران دی آیه من القران ایو په کلام مون چیرته ایمان نادو معجزه مشاهده په کار دی حتا چې راکرېشيمونږ ته ممثل دغ مجزې مشاده وتی چېورکې شوې د رسول الله رساننو دا الله تعالته الله او عالم والله تعالله غالم دی حیسوپغه موض باندې یا جغالو رساله ته چې ګرځ خپ ررسالت پهغه موض کې ن تا ته مجزه مشاهده نهوري زمونږ په مطالبه سابقکه پې غمبران ته نو بیاتالنو ب دلکه دا خو بې محل کهه داسې وخه دا, دا پې غمبرې کته واکی پیغمبر نو بیا خدای گډ وډ چوي رماز الله به محل خیره پیغمبري دای دا موضوع نه دي الله تعالی وایي دا موضوع بر تاسو خو کومه ته په خپل معلوم دي الله عالم حيث يجعل رسالته نو مثل ما اوتيه رسول الله الله عالم وقفنا وراندیم جلاله وقفنا رسلهم جلاله نحسن حسين کيمنه جوزلي کلی دي چې دا قبول د دعا ز الله تعالی د مونته له علم نافع به الله تعالى من طول علمنا في عبا ملكي الله تعالى زمونګا دوستانه ته هم خير پيښ کی الله تعالى زمون خير خواهانه ته هم خير پيښ کی الله تعالى زمون لره او نږدې دوستان ټول محفوظ او مامون ساتي سيصيبو الذين اجرمو سيصيبو الذين اجرمو الله تعالى برسياكسانو تاجرا سيصيبو الذين ارسيكباكسانو تاجرمو چې شرك کړي دي سوغارن ذلل ظالم سوغارن ذلل رسوائی پنش دار اللہ تعالی غذاب شدید بی ما کانو یم کرون پس اوف داغی چه دی تدبیر کو تدبیر کو دا فساد لیم کرو فیا لی افسدو فیا نو بی ما کانو یم کرون فمان یور دلاؤ سوچ چه رادل ری اللہ تعالی یادیہو چه لار برابر کدتا یشرح نکلاو کی صدرہو قلبہو زردد لیل اسلام قبول ده اسلام تا و من یورد اصو چه رادل ری اللہ تعالی یزلو چه گمراکی ده یجعل نوگرزی صدره او قلبه و د زویقن حرجن زویق ام تنگ تاو یا حرج ام تنگ تاوی لفظی معنا ده اگرزی زردد دو تنگ تنگ اگرزی زردد دو تنگ تنگ نو تاکید سه فائده که شده تی فائده که تنگ نوغرد ایذردد حرج زویقن حرجن زویقن شدیدن درتنګ کاننم یسقد فی السما اداتنګ کاننم یسقد فی السما گویا کی لکد یسقد اصل دې تسقد کی په اسلک موږ هم شه دوجد قرب ما خیدنا کاننم یتسقد په معنا به تدخلو ده او باب تفعل یو خصوصیت هه تکلف کاننا ما یا تدخلو لکا دیچه پا دیر تکلف نه فی السماعی پاسمان کی کاننا ما یا تدخلو فی السماع نو یو خو یسغدو نوی بلی الاغ نوی زکا سقود الی السماع او طول خلق کئی سقود الی السماع دا طول خلق کئی سماوی علوتا نمو برا خلق خیجی نو جیاد روزا نا کئی جوز با یو دو دریسا و خطری پا دی دنیا کئی پا برا خلق خطری جوز با دو علا و زال در و خشاک را غردې يو څوک کپڑے خورې يو څوک نو سقوط السمه بلنده طرف ته خل ناخذ روزمره معمول ده هر منټ منټ معمول ده هر منټ منټ معمول ده ها انو تدخل په حقیقی اسمان کې تدخل په حقیقی اسمان کې دا مشکل دي نه نوطل په حقیقی اسمان کې اثر نه مشکل دي لکه یو لږه غوغه ته وصول لکی رسیدل نه کی نبی صلی الله علیه د دنیا اسمان ته دینې دوه اسمان ته د پینزو سو نوري قانونو مدل دي د پینزو سو نوري قانونو او نوري کال هغه مسافت څنګه معلومي نو درنه رفتار په یو سکند کې یو لاکھ شپږتیا زره ميله وي نو چې په دغه رفتار ثائر وانه په 1500 کاله بعد به ورسیږي یو سکند کې یو لاک شپږتیا زره ميله سفر کې سړی یو سکند کې سور یو لاکھ شپږتیا زره ميله صحیح شو نو بیا منټ کې بسوره کې انسرټ کې به زره ورکی نو بیا ګنټه کې بسوره کې انډیا به کې نوبېل په ورځ په کې سوراکین 40 د راوړکی نو بیا میاشکې سوراکین نو حاصلې زرب له 30 کې زرب ورکی نو بیا وکال کې سوراکین الهو 20 کې زرب ورکی نو بیا پندوسو کال کې سوراکین 500 کې زرب ورکی نو چې صح حاصل راوځي چې صح حاصل رو موږ دوره به اسمان ته ښه دوره په کمپیوټر له هم چلن ورځي نه کمپیوټر له هم چلن څنګه کو دا کلکوليشن دا څه مسله نو دو رب اعلیٰ بلندہ بانے دخوا قَذَالِ قَدَى قَذَالِ قَدَى رَنگِ يَجْغَلُ اللَّهِ اَغَرْضِيَ اللَّهِ ام غور د جباریته غل الذين پاکستان باندې لا يؤمنون چی مان نراړي و هذا قرات ربك عدال درفتا نه په حاله توند د دې کې چې داني غلا تفصیل سره بیان کړې مونږه آیات لکومي يذكرون يتذكرون لهم دار السلام ديره پارا کو د سلامتیاره پنځ در په دوی ادا الله تعالی وليهم ا دې دوست دې دې واو واو د الله تعالی ولي هم ناصر هم امداد کوونکې دې دې په هغه کې چې د کوم عمل کوي ويوم يحشروا اپا اور چې الله تعالی به جمع کوي دې ټول یا ماشر جن یقول وایبا چې اور د مخفی مخلوق تاسو زیاتوي قدس تک سرتم من الانسي قد جعلتم اكثر الناس التابعين اياكم قد جعلتم اكثر الناس تابعين اياكم اکثر دخلکم دخپل ځان تابې کړو الوهیتن نو استولین داد دا دا دا دا دا قوا او غیب یو دا غې د الوهیت قائل لیکه دنیا کې ټول اندوان دسه قائللی د قوا او غیب یو نو دام جندی قوا جن مخفی مخلوق ده د قوا او غیبیا او څوک قائل دی دا تصرف در ور واخه قائل د تصرف نو دام مخفی مخلوق ده روح مخفی مخ الله تعالی بدی مخفی مخلوق ته کدې ستک سرت تو تا تاسو ډېر انسانان ګمرا کړو چا روحانيات وی او چا قواګي بیوي چا دا رواحت تصرفات وی او چا هواګي بیوي وقاله اولیاء او بو ی عابدین د دوی د انسانانو نه او رب استمت بازنا ب باز مونګ نفا غست پيوبل بانه و بلغنا اجلن الذي وبلغنا اجلنا الذي على سيدلي مونګ نه ټی خپل اګه تا چې تاسو مقرر کړیو مونږ نه پارا الله تعالی وایي ان نار مسواکم ورځه تاسو دې هم شبې دي کې الا ماشا الله ما مگر اچه اراده شوت او شیدا الله تعالی فیخرجکم عنها فیخرجکم عنها نو خله وم دې ور نه راوباسین موس کافر خو با خالد مخلدی پورک او لیک ورته ته راستوارې چې کافر او الا ماشا الله استثناء تر دای فائدہ که چې خلود بنی خدای بیره وباسي انا دې استثنا نه ار خرج مراد دي چې دې بتګي شي نويبه وبو پکړن نو د اور د دوزخ نه بهر د ګرم او بو دی ډنډ دي چې کله وینځي وومټوري دي د دوزخانو یا سودی د اهل نار پک ټوللی خروټي اوختانه خلار خر کا غلامه قبيله کمقله هدل ته پنجابيان سنديان او برويان ها ها دول تا پاکستانی ویلش عالمی طور داگئی کعازاتو کلی کلی سو نیشنلی چی قومیت پاکستانی دا جغرافی تصور دے او درم تصور دی نه پیدا چی تی دنظری پاسانسی او دریم تصور پیدا چی فقد وکلنا بیها قومن مراد دا قومن صحاب دی او پا صحابو که او یاسر د حبشی سحیب دا روم بلال د حبشی سلمان دا فارس نتول موجودو بانے <تصفيق> او دې ټول صحابه باندې اطلاق دي یو قوم شو بده باندې یو سوال وارد دي هغه سوال دا چې من ته اهل ببلده فهو منهم سړی چې دای تور چې دار قوم سره تعلق ساتي او چې کمزه سکونت اختیار کو دې دغه قوم فرد دی به من ته اهل ببلده فهو منهم او دوی یو صحابي دي د فارس د ایران هغه نبی رسول الله ته وي و یی گزارم او ک یو کافر باندې مشکات کې حدیث دی. او ما وی چې خذها ضربت من غلام فارسیه واخلې دا گزار گزارلې یو فارسي غلام فارسي الک نېرانې الک نبی علیه السلام علی تصور رد کو او ورته وی چې داسې بده وی چې خذها ضربت من غلام انصاری ین. او انصار د اهل مدینه ته دلته تاسو څنګه شوی ته د انصارو فرد خذها ضربت من غلام انصاری نه بده د پښتنو مې شک کوم پنجاب اے او اسی کی پختون جوړ دی اوس کله سریعت د دوی کې دن نه انکه اسی کی پختون کانسیډر کیږي او دا مسله روانه د ملک اوسه نو مسله اوس ملک روانه ده چې د صوبې نوم کې پختون خوا کې دی نو ډی خان ولا سره بس کوئی ازاره ولا سره بس کوئی نه وي کې دی به کانسیډر کیږي پښتانه اوس پتاو لگے ده چې تاسو ور د قومیت اولمن یاد وین یاد رې وړه استعمال شوړي خوده قومیت په با اساس باندې پیدا کول دا شیې یتکه مضمون دی نبی عليه السلام فرمایله من داعی الى الغصبيه فليس ومن مات على الغصبيه فليس منا ومن قاتل على الغصبيه فليس منا چې په هر کیسه ما عصبیت باندې لساني عصبیت قامی عصبیت مذهبي عصبیت علاقي عصبیت په دې باندې مرلود بغیر د جواز شرعینه نبی عليه السلام فرمایله بیا زمو نه دی مر په دغه سه بیا زما متی نه د ورک دی تسهورته نفرتون اوبار کول بیا زما متی نه ریو صاحبي دی نه بیا اسلامې تپو ک فورن ځکه چې دا عصبییت غ ځ دا فامکل چېې پختون پتون ځانته پختون ووي دا به عصیت که پنجاب ځانته پنجاب وه اوصیت ک دا فر قاذا ده شاید ان کار چېولی اوزه چ هرڅوکې نو زبان چې ب د پختتون یم نو صی سا. د شه په دی به مجرون غ صبي تفوره وي ینل غصیت یحب جلو قومه دغ ممنوع سبیت دی چې د سری خپل قوم سره محبت وي دا ممنوع سبیت دی نه بیا سلاات سلام رد کو وی بلیل غصية ان ت نه قوهکه على زلم عصیت دا ش دی چې ته د خپل قوم اغات پهنااره شروع کې د خپل قوم اغات ظالمانه انداز سره شروع کېفااده دی وکړ چې جایز اغات د خپل قام دا جائز ده اند شرهم فقد وكلنا بها قوما لیسو بیا بکافر الئک الذین دا کسان او دا الئکه اشاره یخوام بیا او ته نو د اقتدی حکم دا نبی علی السلام صلی الله علیه وسلم نبی علی السلام ته چې دغه ام بیا هدایت کړی دوی تعالی تعالی نو پیدایت د دوی باندې اقتدی فبهداهم پیدایت د دوی باندې ااقتدا اوه بیا اسلام په ماقد دا بیا دڅ مقطداد دا بیاو دڅ مکتداد بیاو نو دوی وه اولا کلله نا کسان ح الله هدایت ک د الله تعلا دوته ف هدایت دوی پسې هدایت د پسې ات من یت ا امر حاض بیا په مانا د امر بالم دی چې فې غدا من یقت اختدا رے کئی چې سوک چھ اختدا کئی نو دے ہدایت پس دے کئی او بلا مانا اولائک اللزینا دغقوم چھ دا غبارت تیر صحابونا حد اللہ و ہدایت کرے دویتا الله تعالی فبہدام پہ دا ادد دے صحابو بانے اقتدے اقتدے من یقتدے سوک چھ اختدا کئی نو صحابو پس دیو کی دا سے ہوئی لیا چھ سوک اختدا کئی صحابو پس دیو کی بل سوکم دے پوزیشن کی سڑے اور پس اختدا ہو چا په سلوک په تلوار توهانه غاړم تاسو نه دا مگر نصیحت له پارند مخلوقات ما قدر الله قدر په معنا دو عارفو ند پیجندل دوی لال دوی الله حق قدره فحق معرفت الله تعالی ما عرفو حق معرفته اځه مانا ما قدر الله ما حزم الله تعظیم دو الله تعالی ان له حق قدره حق تعظيمه په حق دا الله تعالی او درې ما قدر الله ما وصف الله توصیف دا الله تعالی ان دې کړي حق قدر حق توصیفه په حق توصیف دا الله تعالی اسقالو زکه دوی ویل دي دای علت یې از قالو زکه دوی ویل دي منزل الله او نه دا کړي الله تعالی خلا بشری پس یو بشر باندې منشه انس وحي وبشرک لوح راغلنه دا نو الله تعالی وای ما پیژنینه که زی پیجن نو دای بوې چې په غیر بشر وحی راځینه هسه ما نه ده الله تعالی دوی ما پیژنینه که زی پیجن دې مې بیا به د دې تفسیر چې په غیر بشر وحی نه راځ خو زین پی بشر وحید چې راغل ده مانزل الله وقالا بشر مشي قلت ور توایما انزل الكتاب الذي دا اوس د دې ذکر کیږي د صدقات دم چته تاسو خپل یو ځل اقرار د وحید بشر کړلې موسی علی السلام پیغمبر مننه نه لې نو د بشر او کوسبل شو او دوی مده چې کوای نه اساس خسړلې موسی علی السلام اساس خسړلې نو هغه اخبار د مغیباتو کول او تاسو هم دا قدرت چې اخبار د مغیباتو غیر پیغمبر نشو کولې نو یو پیداغن بووت ثابتې او دوی هم ثابت ای چې نبوت ورکه ی الله ده د بوت ورکه ق توته چانا دلکلو کتابه چرات لکو غیبانې مثالے سلام په حال کوون ل دی کتاب کې چې نو دا دپاره د انسانانو تک تجرونهقرهسا تجرونه و مصاحف جوړو تاسو د لله مصففونه تو بدونونهها بدونونهها چباځي خبرون ولا زائروا ولا وتخفون كثيرا اپو ټوله مديرې سره تورات او علمتمه تعلیم در کريشه تاسو ما دا غ شلا علمته تعلمو چه نو پوهیدې تاسو ولا ابا کوم نفران تاسو نو دا چا نازل کړل نو قول لله دا جواب شه قول لله ده الله تعالی او يا چ الله تعالی نازل کړې ثم زرم بیا پرې دې دې في خوزيم چه په خپل گف شپ کې يلعبون ادوی لوبکئی خوزمانه غب شپ کی خوز بیا پرېدې په خپل بکواس کی يلعبون چې لوبيږي د بکواس کی بیا وهاذا کتاب انزلناه وهاذا کتاب انزلناه ادا قران کتابن کتاب عظیم الشان له تنوین پکې لپاره تعظیم دې انزلناه امونګه نازل کړي دنه بیا عظیم الشان دې منزل هزیم دې ادبل ایتنا ی لے کا انو تاتہ مناظر کړه د نبی اعظم شان دې منزل غلی عظیم شان دې مبارک ام مبارک دې کله میت تعلق به ایمانن کله میت تعلق به شاف عمر سلام تعلق ایمانی او ساتله قران سره نو ماناده ټول مسلمانان مبارک خلک دي مسلمانان ټول مبارک مولیا نه مبارک دي طالبان مبارک دی ها امیان نه مبارک دي زکه ټول په قران ایمان ساتي مبارک مسدق لذ تصدیق کوونک دا کتاب دی بینه دی چې مخکره دو ولتنذرا ام القرا لتصدقه ولتنذرا ام القرا ليصدقه چې تصدیق کړه د دې لواند کتاب ولتنذرا ام القرا او چې تو یری ام القرا اهل مکه ام القرا اهل مکه نو دته ام القرا وای لشه زګدا د ګلوب په مرکز کې واقع دی نو قرې مرکز کې واقع ده امام صحيح رحم الله فرمای بیت الله شریف دا د قرې په داسې حصہ ده قرې په دا لکه په انسانی بدن کې چې د نوم غټای والي ښه د بري سيد لاندې یې څه په سنتي مترو فرق هم القرانه ومال هاولا سوچ چا پیره چې ایمان سان دي پاخه رضوانه ایمان راړي په دې کتاب اده په مصپل باندې او حافظونا ام محافظت کوي وقتا وَمَن اطْلَمُونَ اشْتَرَى ظَالِمٌ دَأَجَنَا چې جوړ کړ دی الله تعالی باندې کذبن شرک تقریبا راست چې یو او کال اوحیه الیه چې ما ته وحی کولش نو دا موسی لې مایک زابد دی د نبیاره سلام زمانه کې سلوور کسانو داود نبوت کړو یو اسودا نسی یو طلحات دی یو سجاج یو خذبه د یوم اسلام تخبيب ورته کړی زمو پیغمبر سجاج او یو اسلام مایک هر چې طلحاء سديو فإنه مسلمان مسلما مسلمان شو هر چې اسوليع انسيو فقتلوه فيروز رضي الله تعالى عنه یو صحابي فيروز هغه دې قتل وکړ باکي بوخاري کې لاغلي کتاب المغازي کې ان نبيكم يحايله نبوخاري کې دا ولنه ده ها نن نن نن نن نن بوخاري کې دا يهودي ده كم پري صحابي ورغلو کورته ورودانګل خپې ماته شو قائد اشرفنه له بندنه مله خیبر کې شو سنو عبد الله ابن عاتق ندافيروز رضی الله تعالی عنه اسود عنسی په سلاغ ده دغه مسلمانه وا ناغي ولا لار جوړ کړی د شپې بریزه دن نکم کدی کافر نه ځم خلاص کړم نو ده ور پسې ورغه تیارې کولم نه وته او आवाज ورته کیا نبی الله مزورته نه اموي نو بس دې आवाज پسې ور روان شه دغه کټ کړي ورغه په سینې کې نار تعال له حلالک او نبی رسول الله صحابه او تلته و شو اغه چي علال کنو خرخرې کول نو بهر چوکي داران ولاړو ناغه دې خدته مالی نبي نه یو غرغر غرغر غر ته تصور زمون پیغمبر لکه د غوي غريګيوله نا خدې ورته نو نبيکم جاء الیه الملکو فيوحي الیه فرشتور ته اغلي له وحیه واده نا دې وحیه واده مصلصلت الجرس یکدوي النحل بخاری کالي او ارچه سجاحه مرذی پیغمبرای خو حلول کو پو پیغمبرای د مصلمه کذابکی راغه ته ځان وعده کوي ماده خپل پیغمبري درو بخاله او ورته مصالمه کذابو نو د نبی عليه السلام ته خطر اولهغه مې مصالمه تر رسول الله اله محمد رسول الله دا مصالمه پیغمبر طرف نه خط ده محمد پیغمبر ته صلی الله ان النبي عليه السلام واپس جواب ورکړي من محمد رسول الله اله مصالمه الكذاب دا محمد رسول الله طرف نه مصالمه درو جنتا انا دو یولو يا قبيله يمنزان بس کړيو بنو حنيفه له ولي کيده بنو حنيفه انا تشاور تخبلهم الغروكي اورزو وي يا غدم كي پیغمبر چله او باندې خو حرازي سكلمات و چدانادر شويي دا تاباني عمرادين دبيال نه ورته يا غ باندې تازستر غلي دي نا غ ورته يا غ يو كلام راغلي چې علم تر كيفه فعل ربك به الفيل الم يجهل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كاسفا ماكول ندر بيغام داس وحي ما باندې دا یو تریا غا څنګه زده ورته چې الفیل او ملفیل وما دراكم الفیل لهو خرطوم و زنب طويل هاتي هاتي څنګه زنا تاسو خبره چې اكي سومره غټ زنا ورده یو لوی خرطوم ته وګدله کاه ورته بهړه بهر کښه په هغه پنځه یاتن اذل شو نو لوی واقعي تاريخي پکې را باندې كلا اپ تاسو له راټ نه شو نو لدا هاتي د خرطوم نه تر کو نه را ورسېدی بس د خرطوم نه تر را ورسېدی نو زمانه ابوبکر رضی الله تعالی نو کې حقي د خلاف رضي الله عن حنيفه بخاري کي اغه ل بابو جمل قران کي حضرت ابوبكر رضي الله تعالى نو خلاف جهاد وکړه د خالد بن وليد رضي الله تعالى مشرقي او اشيب نه حرب چې قاتل د احدي حمزه رضي الله تعالى او بیا مسلمان شو ناغوښتي جمل اهتمام سره لاړم په ما چېن کفارا دا کوم ځکه چې قتل تو خيرن في الاسلام وک شرن في الكفر مسلمانانو له سردار مړ کړل چې کفر له سردار مړ کوم لغه تلک څه ته زموږ جرم قديماته پدي او بخينه په دغه څنګه لاله میدان ته میدان ته څنګه اچانه ته پوسو کوي کافر کمزای پیغمبر به کم نه ودي نو ورته خو هغه تر تور سنډا چې ولړ هغه تور سنډا او د 10 تور ته ولړ دا پیغمبر دی بس د تور منډکله نه ځه واپس مله پله كون خلک پیلتا او د تور منډکله اوبس نه په داخې ټکه په الله اکبر منډله جوړه منډله خمه پکی تا او چرچی پاتې شي کولایواله او بس به میدان کې رامنډه والا نه ځه او چطن یو لئے قتل تو خیراً في الاسلام و شراً فی الکفر خیر فی الاسلام میں قتل کرو شر فی الکفر میں قتل کا بیرمو ورغر کرو او دا غزوئے بنو حریفہ کی ندار مسلمہ کا ذات تذکرہ دا ومن ازلمون اس تر ظالم دا چانا افتر غلاللہ اختلقا چی جو ریپا اللہ تعالی بانے کذبا شرکو او قالا یا وید اوحی علیہ چی وحک ریشوی دماتا حال دارے چی ندہ وحک ریشوی دتا س ومن قاله او دارنې یاهڅوک چې قوويسهځلو ساخو او زب و مسلمان دل الله په مسل داقرران چې ن کړې د الله تعله ولو ته ک چریتوینې پاغ کې جظالمان في غمغ الموتي في, في شای الموت په مصبتونه د تو فرې باېتو ادي اوږدونې د لاسونه خپلو لزلبهم او ل ما تتهیم دد دووالو دپاره یا اي يقولون لهم او اي بفرشتي دو يتاخر جوان اخرجو ارواحكم الخبيثه <سؤال> كما في الحديث رعبا سيان خبيث روح نخبل اليوم تجزون ان بدله بدل كوري تاس ذا غضب الوني غضب بما کوم تقولونه په سببب دا چې وي تازه چې ویللو په الله تاال لابانې داهقاه اوي تاسو د یادو د الله تعالانه تک بریرونه ان کار مکو وکه دج تممونونه فرراده کم خلق لا کوماک سره راغلی ځان ځانله کم خلق لکه څنګه چې م پیدا داکرې وي او غل مرتې پهون بیکتبارې خوفاتن غراتن غورلند ح کې انسان چې پیدا کېدو خپ بللو. بربند انا سنتو چې قبر م بیا پاسي او تشکیله نو دي نو بیا به بربند وي او په یاب لوي انا سنته وي وترکتم ما خولناكم وترکتم وترکتم ما خولناكم وترکتم اپنے خدره تاسو ما اغه مال خولناكم اعطناكم جدر کوله مونږ تاسو ته اځه ومانه وترکتم ورحتم تاسو ما اغه شرایق خو ولناکم چې درکړم تاستا ورا ظهورکم غرزول مدرسو را شاګان خپل او ما نرا ماکم انوینم تاسو را شفغاکم سفارشان تاسو اغا زغم تم چې تاسو ګمان فاسد داو انو چې دا شفغا فیکم فیکم طابدان تاسو کې اقمال تاسو کې عبادت تاسو کې شرکا او شرکا محلادی تاسو دا ګمان فاسدو چې تاسو بدن کې سره شریک دي مالې سره ش اوستاپ کې؟ او الله سره ش لقد تقد بینم ل تقد ووسلوم لقد د تقد بین کوم تا سره ک شو غ رې ستاسو تا سره ک شوي د غ رت ستاسو لقد تقد بین کومقد تقد ته بین کوم په اختلا د لقد د تقد بین په اختلاف د نحاتو چې په معنا دا وصل لا غنلې چې لقد فقد تا وصلكم اتاك سر مقتوشه ودی ټوټه ټوټه شوه دی هغه جوړسته و او زلل عنكم دا تخویف دی هر شو د تاسو نه هغه كونتم تصومون چې تاسو ګمان کو چې دا شرک ادا الله دی نو دې ځای پورې دا ثابت کړه چې عالم غیب یوازي الله تعالی دی ا دې ځای نه اوس د پې مرتب کړي چې متصرف بوم الله تعالی ان الله تا ک سره الله تعلا فالق حبي چون کې د داې ووه ا د کجرې داړو کې للبات د زرغونې دپار را او باې جوې د م نه او راتون کې دړې د جودینا ظم اللهدغه الله تالا متصف دی ظم دغه الله تعلا الله او الله په ماه د متصف فنا تو فونه فنا تصرفونه سرګې تاسو اړیشي فقل اس فالق الاصباح چومل کې د سبا کاذب فالق الاصباح چومل کې د سبا کاذب فيخرج منه الصبح الصادقه رو بازل دینه سبا صادق وجعل الليل اگر زوې د شپه سکنن د آرام لپاره انوارهم مه حسبان الی د حساب حسبان الی د ذالک تقدیر العزیز العلیم ادا تقدیر د غالب خدای د عالم خدای دی او ولذی د الله تعالی جواللک من نجومہ پیدا کړی است د فائدې لپاره ستوري لتا ته دو چې لار پیدا کوي په دی باندې فی ظلمات البر پتی سارا کې ول بحر پتی رود سمندر کې قد فصلن الایات تفصیل سره بیان کړی موږ دلائل اقوم تعالی علمونه چې دا ويږي الله تعالی هغه ذات یې تا خلق کوم چې پیدا کری تا سلام النفس واحده دی او نفسنا فمستقر ومستودع فلکم مستقر فی دنیا تا سره پاره جاي قرار دی په دنیا کې او مستودع غو اجای وديعه ته فل اخره فاخرت کې او بے معنا فمستقر ان تا د پاره جاي قرار دی فی صلب الاب ومستودع فی رحم الام قد فسولنا الآیات تفصیل سر بیان کریمونگا عقلی دلائل آقون در پاریف کهونا چه غید خبر تیترسی فقعد خبر تیترسی دلی وواللذی دا اللہ تعالی آزاد دے نازر کری دا آسمان نما انو بولا استلی موندی بانی نبات کلی شین نبات کلی نوغین اتیغونا دا هر نوغی را استلی موندی نه خزیران تکشنو نخلی جمنو راوباسر دے تکشنونا حبا دانیمو تراکبا یار کبو بازوها بازان یو بل لپاس سوریوی دادانی ومن النخلی اد قجرنا من طول غیا اد خوشید دینا اقنوان دانیتون اقنوان, اقنوان نو دو سی پترازی رنخل قنوان او بل زیر آغلا دی سوینوان نو دا کم جڑنا چی یو تیغ جو دا جو دا نو دیتا قنوان وی او دا کم جڑنا چی تاو امین راوزی دو أس كده جدا جدا راوتي لا قنوان أجل داخل راوتي لا صنوان قنوان ومن طلغيا أدى طخم دا دينا قنوان أقنوان دانية النزدية وبلسرة وجنات الباغنا من آناب دانقرنا والزيتونا أدى خوننا والرمانا أدى نارنا مشتبها ورقوما جي يوشان دي پاني <سؤال> وغير متشابه النديان سمورهما ميدي اوشان ندي انا دورا غدي الخونه دورا داني انظروا تاسو غور الى سمره ميور دي تيزه اسمرات كله ميوي ور کوي وزنحه ونبجي اڤو خوایته ګورلنا في ذلك لغايه القوم يمنون وجعلوا لله اجر ذري ذي دو الله تعالى شرا شرك شرکا ار جن شریکان د مخفي مخلوق شرکال جنی شرکا د مخفی مخروک و <تصفيق> خلقا و قد خلقا حکیمون خلیم و کزارکا تارا جنو اللہ پیدا کردیس و خلقا لو بنینا و نسبو ایلی باز الظالمی اپت کری اللہ تعالیٰ ان یہوودو گے حذیرون ابن الله او دوہ وانا وکذالک نو والذالمینا باظ الظالمین باظ الملک و ده بدماش دوست بدماشی ادره ممانا وکا زالی کنوولی ادارنگی مونگا علو باز الظالمین بازی ظالمان بازن بازین اروتا نو ده بدماش دشمنون بدماشی با... نو یو بدماش پیدا شي انو اللہ تعالی غلا بیا, بیا بل پیدا کیا پا دمرکی نو بیا دی شي زمانا انو بیا در یو بل پیدا کیا دی پاگا ملکی خواه دال فطرت قانون ده ده اسی روانده ولو لا دفق الله اننا سا باز لو فصلت السماوات و خدای وای کداسه بدماشان ما بدماشانو نه ایمړکړي او تر اوسه به اسمانس مکه ټول روان شیوخه نه دی یو له سموده چټي ورکم نه بل ورتراوله کوم چې وسته دې مړکخه الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول وال وصحبه من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واشكرنا تلاوته وانا الليل وانا لا اي شیطانی بسم الله الرحمن الرحيم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 و ادل الپیریان انسانانو نو علم یاتکم ایا نور اغلی تاسو ته رسل ملکم رسلان نتا سنا یقصون علیکم چې بیانوي تاسو ته آیات احکام زما وینذرونکم ایروی تاسو لا لقاء یومکم د ملاقات در تاسو نه چې دادا ان دای بو شهیدنا ول انفسنا اعتترفنا امغه اقرار کړي دي وغرتم الحیات الدنیا ادو ککڑے دوی لره ژوند له دنیا دوک کړیو دوی لره ژوند له دنیا او شهدو عل انفسهم آیات را بو کې دنیا نه وکا نه کافين چې دوی وو کافينان ذالک ال لم یکن ربک عادل دی وای چې نه د رښتا مهلک القرى بظلم هلاک اون کې د کلو یعنی د اهال د کلو بظلم بلا وجه و اهلو غافل اج اهل د دې غافلونه غافلونه عن جرمهم نو فادر د وکړه چې الله تعالی کوم قوم له عذاب نو احساس د جرم ورته ورکی چې د دې پته لیدا په سیو والو ولکل درجات مما عملو ا د هر کس د پاره درجات دي مما عملو مما عملو بما عملو نو د یو اهمه مساله د اقتصاد روزی چې مساوات په حق المعيشه دا مقدر له ترقدر د ضرورتو او هر چي درجات اقتصادي دي دا بیاده ضروریاتو ضرورتونو په اخو دي نو حاصله ده چې ضرورت فراهم کول هر شهري ته دا د حکومت ذمہاري ما ده ماوراء د نور حاجات او تحسينيات دا په عمل د عامل باندې موقوفتي وماربو کبی غافل اند رفستا بی خبر چې چی دوی ملکی رفستا غنیو بی پرواد زر رحمہ ادر رحمت مالک دے این یا شایو زحب کم این یا شایو زحب کم کخو خیشنو ختم بکی تاسو ویستخلپ من بعد کم عرابو دی رستو ستاسو نمائی شاو آغا چی دا اللہ خو کمان شاکم لکا چې پیدا کرے د تاسو لا من زریت قوم الاخرین د اولاد دا قوم بلنا خلفاء انما تووادونه چې تا سرې واده کو شراتتون کې خاامخه انې تاسوې مجزنا ب فائتی نه غنله فوت کې دون کې داله تعالانه خوتهوه یاقوممیوقومه زما غه کوی حالا مکانې کومله خپله طریک د غ مییم حالله طرقتی فوف تعالونه فوف تاریفونه تاسو به او پیژې چېڅوک د راغله پاه خاې بد د کورې نه لایفللی خوظالمون شان داې نه کاماب بږي مشرکان و جغلو للهګ زورې دویید الله تعاللا د پاه منما دغ مخلوک نظره چې پیدا کړی د الله تاله خله من الحرس د فصلنا ولا النعام د صارون هسه انه دایو دادہ الله تعالی د پاره بزامهم نه دا دای ګمان دا دا دي و هاذا ل شرکائنا عدال شرکا او زموم نو ل الله سره زغموي ل الله سره زغم, سر زغم نو يفادر دي وکړه چې د مشرک عمل ل الله ده سورا منسوراده فما كان علی شرکائیم پس چرید پارد مابودانو دو انو نرسی گی اللہ تعالی تا او کم چرید پارد اللہ تعالی فہو یسلو الہ شرکائیم فہو یسلو الہ شرکائیم ان آغا رسی گی شرکائو دو دوی سا اما یحکمون دیر ناکار دی آغا ادیرنا ا ډیر نه کار دي هغه ي حکمونه چې دایې فیصله کوي وکذالك زين لكثير من المشرکین ا دارنګي خيسته کړې دي من المشرکین ا ډیرو د مشرکانو ته قتل اولادیم قتل د اولاد د واد البنات ژوندېخه خوللونو واد البنات چې اخرت کړل شرک او هم فاعل دي شرک او هم رؤساؤ د دوی په کفر کې شرکان مراد رؤساؤهم في الكفر لیوردوهم لیوہ لکوهم اردا یردی اردا ان لیوہ لکوهم چی حلاکی دوی لرا ولیلبسو علیہم دینہم اچی گڑ وڈکی پا دوی بان دیند دوی ولو شا اللہ کا خوخوی دا اللہ تعالی دوی بنو کر داکارنو پرید دوی لرا مای افترون و افترار دوی لرا ادوی وی حاضی انغامن ادا ساروی دی و حرسن افصل لی حجرن حرامن یو حرمونه بغیر اللہ دا تحریم بغیر اللہ لا یتغموها نبخری دیل الا من مگراسو چیزا منگا خوی دار دی زام دی وانغامن اصل نور ساوی دی دوی پنیز خرمت زہوروها چی حرام گر زول شوی دی رکوب داگی وانغامن اصل نور ساوی لا یسکرون اسم اللہ علیہا چی نیاد دی دوی نمدہ اللہ تعالی پا غیبانے افتران غلیہی افترا عن عليه ادا افترا کوي په الله تعالی نو د تحریم کوي لغیر غیر الله تحریم کوي لغیر الله سيجزيهم بما كانوا يفطرون وقالوا دوی ما في بطون هازلن غامي اغه حمل چې په خېټه دې سارو کړه خالص دې نارين دا الله تعالی فرست جوړې د اغه د فاسد اقعیدو خالصۃ لذکورنا دا خالص د زمون د نارینه و د پاره حرام ګرځول شوی پاز واج زمون یا و ان یکن میتهن اکویدا ما فی البطون مرداره فام فی شرکان بیا پک زکر او انسا دواره شریکانی سیجزی موصفهم ابدل بور کیدیت عملهم د عمل د دوی انه حکیم و علیم تا و شو آ که سانچ قتل کړیو اولاد خپل صفه ان حماقت بغیر علم بغیر د جوازنا وحرموا حرام کردہ لو اچ رزق ورکړو دی تعالی الله تعالی افتراء الله د حیثیت دی افتراء نه په الله قد قدز ول ګمرا شی او ما كانوا موتدین انو دوی دایته افتاده دا الله تعالی غزات پیدا کړی دی باغونه معروفات چتسیوی ان چتسیوی لکه افغانیان چې رنګ ګولان ان ګولان هغه چتسیوی غونې جوړ کیږي پس سپرونه غونې جوړ کیږي و غیر ماروشاتن نچت شوی و النخلا اکجوری و الزرغا افصل مختلفا اکلوهو چه مختلف تی سمروهو میوید دی و الزیتونا و الرمانا اخوناو انار متشابهن ورقوهو ما چه یوشان دی پانید دوی و متشابهن سمروهو ما اندی یوشان میوید دی ملومن سري خورې د میوي د دی نه کله چې دامې وقعيوه <تصفيق> آتو حق ورکي تاسو غشره غشر د د یو محصواده پروز د الله ددي ولا تصریف ولا تشرکو او شمه کوي ان لا يحب المصفين محبت ن ساې مشرقانو سره ومنل انغاامې اناف د شېمنل انغاامېاپ کلید الله تا د خلله کال انغاامې. اپیدا کرید سارونا حمولتن اوچت بار, او بار بردار و فرشن اپستقه دی اوچت اپست بار بردار لکه اوخ شو دا اوچت بار بردار اپستقه دی لکه بیزه شوه اگره شوه قلوم ما رزقكم الله اخریه هاچی روزی کری تاستا اللہ تعالی اتباہ مکوی ده قدمونو شیطان ده تاثر پار دشمنزا سمانی تازواج خلقه سمانی تازواج نو یاورت خلقه مقدر کن داغی مفعول بشی یا سمانی تازواج دا بدل ده ده محل د من الانغامنا اوورت اولی کنی چه دا بدل ده محل د من الانغامنا داغی محل ده دا مفعول ده من ذوان اسنين ادګډونه دوا نارینه او زنانه ومن المغزي او د بزونه اسنين دوا قل تو ورته واه دا دلیل عقلي د نفي د حرمت لپاره دا, دا دلیل عقلي دی د نفي د حرمت لپاره چې پد حرمت کې ذکورت علت او که علت ته قل تو ورتو ہے اذکرین آیات و ناری نا چ گڈ دے پیسہ دے ہر رمضان آرام کری دی اللہ تعالی عمل سین یک دا د و زنا نا چ گڈ د ابي زدا امشتملت علی ا کنا اگے حرام کڑے چې مشتمل دے غیبان ارحام الانسان ار رحمون دی دوالو ما دو نبئونی بعلم الاخبرونی بدلیل ث علت هو محرم تا صحیح کنا نہیں ہے علت نو ہے اسی پڑھان دخرسواروخه انو څنګه علت نو ورسره انو علت ورسره داسنو علت ورسره داسنو چې کله ک محرم دی ک انو صد دی انو بیا دا انسا چې مته پیدا شنو ولې حلال غنی اکه ذکرت محرم دی نو دا ادا دا دا چې ناری نه پیدا شنو ولې حلال غنی د نساو د پاره هم اکه مشتملت عليه ارحام الصلیم علت انو مشتمل <سؤال> د رحیم د انصا په ذکره او انصا په میتیو په حی دوالو <سؤال> باندې نه میته ول <سؤال> جائز ګنه یو د حی نارو واګنه